up with the Commodore, because the Commodore is keeping up with you. The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64, plus data cassette and joystick, a value of $700 for just $499. Are you kidding? ska det vara det här specialavsnittet av Gamgaming som ska handla om retrospel och världens mest sålda datamodell genom tiderna, Commodore 64, som fyller 30 år i år. Jag som leder programmet idag är Sofia från Pixelviken.se och med mig har jag Sanna Misteliana Wallafure från Layers. Hej Sanna! Hallå, hallå! Tjena! Eh, oss hörde ni senast tillsammans i Halloween-avsnittet där vi snackade läskiga spel. Och med oss idag så har vi en gäst som inte bara är Commodore 64-entusiast, precis som vi, utan också en åkt av en veteran i podkalsamhang, eh, Christian Johans Johansson från Cocktailparty-effekten. Välkommen! Ja, tacka, ja, tacka, tacka. Tack. Det är alltså därifrån jag kommer nu för tiden. <laughs> alltså, mig och samma har några lyssnare är koll på det här laget, men om det motsvarande skulle vara någon lyssnare som har missat vem du är, Christian, då kan vi presentera dig mm. kort. Ja, en gång i tiden gjorde jag en podcast som hette Spelradio i så här, tre och ett halvt år. Jag sen det är det att Sen började mm. ja, jag en ny podcast som heter Cocktail Party Effects som skulle ta till ett avsnitt att förklara så jag struntar i mm. eh, det. Men det, det handlar om spel i alla fall. Och, och vi hittar på dumma saker. Och så. Och, eh, sen så sysslar jag med ljuddesign. Jag har gjort lite ljud för olika spel. Till exempel ett, eller, en interaktiv barnbok ska jag säga som dyker upp på AIP pad tror jag det vad heter det? iTunes App Store någonting. Åh. Som heter, det heter det heter Jag har gjort musik och ljud till det. Åh, kul. Ett litet mysigt projekt. Är den ute nu eller kommer den? Eh, den jag tror du ska vara färdig idag sen ska den skicka in det för jag har godkännande ah, vad, det är det? Men det dyker väl upp om några veckor. Det det var ju spännande. Ja, jättekul. Ja, ah, så där. lite litet mysigt. Ja, det ja. Ja, är alltid jättespännande att skicka in någonting till, till appen så får man se om det blir tumme upp eller ner. Mm. Ja. Sedan har jag jobbat på spel som finns till Xbox Indie Games som heter Day Breath. Jag gjorde bakgrundsljud och sånt där till det och så jobbar jag på ett annat spel som jag inte får prata men, men åh, det där är det oj, tråkigaste oj. man kan höra. Ja, jag har äh, ja, det, det här projektet, att men jag får så. inte prata om det. Nu har Josef Fares här, alltså fy fan. En ja. Nej okej, okay, men jag, det, jag vet inte, det ska vara färdigt till sommaren i alla fall. Och det blir ju något väldigt annorlunda, unikt och ganska stort projekt. Mm. Oh. Jag, jag kan, jag, ja, ni kan ju följa mig på Twitter sen och läsa om det här. Fan vad jag marknadsför. Ja, det ska man göra. Och för er som inte visste det då så heter den Ljudkristian på Twitter. Ja. Mm. Och, och du heter Misteliana. Ja, precis. Så? Ja. Precis. Pixelviking, som om mm. ingen fattar det. Ja. ja. Mm. Right. Uh. ja men, men nog om mig känner jag nu. Nog om dig. Det skulle ju handla om Commodore 64. Uh, ja. En annan retro-relik. Ja, precis! Ja, tack, tack. Vad dumt Anledningen till det här specialprogrammet är alltså att 2012 så fyller kommande år 64 30 år. Om inte det får den att känna en gammal så vet jag inte vad. Alltså. Jag är lika gammal som C64. Alltså, jag tänkte just fråga er. Var ni ens födda 1982? Jag vet inte hur gamla ni är. Ja, det skulle du inte fråga om. Tycker jag är privat på något sätt. Ja, jag, jag är ju 32 snart. Så bara barnet, ja. känner någon? Ja. Ja. Ja, ja, nej men alltså 1902 alltså så kom den ut och eh, det var ju alltså samma år som Michael Jacks, Jackson Jackson eh, Jackson släppte sin eh, skiva Thriller till exempel till stor suksess. Eh, det stora heta på bio det var it e. eh, den där lilla filmen som Miss Spielberg gav ut. Fast det var inte den som vann Oscar naturligtvis det här året. Det var Chariots of Fire som ingen människa kommer ihåg idag förutom... Jo, du. Jag kommer ihåg låten. Men det, det, det var precis det jag skulle säga. Ingen <laughs> människa kommer ihåg filmen, men de kommer ihåg soundtracket. För det var Vangelis som gjorde det. Ja, ah, ah, Yes. Det handlade om, om... Vad ska man säga? Olympier som sprang. Och har ni någon gång sett en, en litet klipp? med män i korta shorts som springer i slow motion inför en strand tillsammans med det det det det alltså ja det var Cher Fire Det var ju även introlåten till mitt i naturen men det är fjärilen som vecklar ut. Det var just det. Jag. Ja. 80-talet. Åh verkligen? 1982 alltså. Shit. det var bra bra år. den här Lilla underverket kom med en processor på en megahertz ungefär. Oj. Jag sa inte fel, en megahertz. Det var lite olika beroende på om man köpte en perl eller en TSC, men som jämförelse, en vanlig smartphone idag, den har en gigahertz. Så att ja, det är en viss skillnad som har hänt här på 30 år. Mm. Eh, och den döptes ju då till Commodore 64, eftersom den hade 64 k raminne. Och det här tyckte tillverkarna var skitviktigt för att eh, de vill ju totalt krossa all konkurrens. Och den närmsta konkurrenten som de tänkte på, i alla fall på USA-marknaden, det var Apple 2. Och den hade bara 8k i minne. Oj, äh. Så det var liksom såhär, dödade de med namnet redan liksom. Men det, jag måste bara fråga, mm. den, här, den här Atari ST, kom den efter då? Jag... Det har jag för mig. Och den var väl mer eh, renodlad spelmaskin än en dator på samma sätt? Eller tänker jag helt fel? Jaha, ja kanske den var. Jag, jag, jag höll mig bort därifrån, jag höll mig till C64. Ja men jag också, så jag, också, så ja, jag försöker mest bara skatta <laughs> Atarin där. Jag vet inte. Ja nej, yes. jag hade en kompis med en Atari men det minns jag inte alls vad det var för modell. Men det var, jag föll mig att det var en sån där med man bara tryckte in cartridges. Det var ingen sån där... Mm. Men sån har ja, nog min okay. brorsa också. Han är också spelentusiast och samlar på gamla konsoler. Ja, vi ser. Ja. Um, hur som helst, under den här 30-åriga livscykeln så släpptes det runt 10 000 titlar Herregud. till Commodore 64. Det är ju en enorm mängd. Och då räknar mm. man främst med programmen och spel. Det kommer ju väldigt mycket så här odbehandlingsprogram att möjligtvis till 64. Mm. Vissa, säger, vissa andra källor säger att det är runt 20 000 titlar, men då tror jag att de räknar med demosar och sånt. Det fanns en jättestor demoscen runt 64 så att eh, 10 000 titlar tycker jag räcker gott och väl. Eh, Nintendo, Nintendos första konsol NES:en om vi ska jämföra med den, den hade runt 800 titlar. Så det, mm. Och den här, den fick ju sin genomslagskraft som, som pojkerna ville. Och, och den är den fortfarande idag, om man ska tro Wikipedia, den mest enskilda eh, solda datamodellen genom tiderna med 17 miljoner sålda exemplar fram till 94 då kom den då gick i konkurs. Det, det, det låter inte så mycket så spontant, men det, det kanske är mycket för en enskild datormodell. Så där. Precis, det är det som är poängen, ja. att, att det är just Commodore 64 och inte. Det finns ju faktiskt diverse avarter också till Commodore 64. Ja, det. Det, kom, det släpptes lite så här specialvarianter med utökat minne och diverse sådana här saker. Så att det, mm. de räknar bara på det här första originalet. Okay. Och när den släpptes då, 1982, eh, så såldes den för den ringa summan av 6 6000 kronor här i Sverige. Oh, jävlar! Mm, för, för sin tid så var det faktiskt väldigt lite. Eh, det andra hemdatorer, de var ju alltså, alltså jättedyra. Jätte, uh -huh. vi, vi tycker idag kanske att det här var ju ganska saftigt, men 6000 kronor då var väldigt lite. Och redan efter något år bara, för att totalt slå ut konkurrensen, så sänkte de priset till 4 000 kronor. Mm. Så den var väldigt konkurrenskraftig och fick en väldigt genomslagskraft på grund av det här. Och jag kommer ihåg att när jag köpte min, vilket var lite senare, jag tror runt 86-87 någonstans där, då fick jag nog betala en 1000-lapp, någonting sånt där för det. Mm. Köpte du då, den det begagnad då eller? Nej, jag gjorde inte. Det. Jag köpte faktiskt sj själva, själva datorn köpte jag ny och sen så plussade jag på med massa begagnade tillbehör och sånt och spel, massa, massa spel. spel. Um, men uh, ja, då, då hade redan Amiga kommit ut och med ett totalt mm. mixminne med så då började folk sälja ut alla såna saker billigt nämligen så då svepte jag in och köpte upp det. Men um, när skaffade ni er era Commodore 64:or? Mm. Minns ni? Nej. <laughs> jag minns... Ja men det, gör jag. det var inte jag som skapade den. Så... Jag minns ju inte Nej. exakt vilket år det var, men jag, jag kommer ihåg den dagen så himla himla väl. Ja. Grejen är den att min morbror hade haft en C64 och han bodde i Finland. Och varje gång vi åkte till Finland så var det jättekul att få spela på hans dator. Då. Mm. Så kommer jag ihåg det var vinter, det var någon gång i mitten på, på 80-talet. Kanske var jag 6-7 år gammal någonting. Och så kom jag ner för trappan. Jag hade vaknat. Det var jättemörkt ute. Och så satt min pappa där på golvet och fipplade med ett stort knubbigt tangentbord. Och, och en joystick. Jag spelade Jetpack. Jag vet inte om ni vet vad det är för spel. Men hur som helst så min första reaktion. Och jag kommer fortfarande ihåg så tydligt att jag utbrast de här orden med enorm förvåning. Men pappa, du sa ju att vi inte hade råd med en dator. Han hade fintat lite fint där när jag hade frågat mig något tillfälle tidigare. Oh, ja, det var fint. fint. <laughs> det var jag tror att han köpte den begagnad faktiskt. Mm. Som sagt, Atarin hade ju precis börjat göra intåg. Och då misstänker jag väl att många sålde sina egna Commodore 64-or också, då för att ha råd med mm. nya. Mm. Och jag minns att vi hade flera ICA-kassar med kassetter av spel. Oh. <laughs> det var fint. Det var ja. fint, precis åh uh, oh, gud, oh, det här för ju tillbaka en massa minnen det måste jag säga det här liksom magiska med alla band och så vidare, vi ska gå in mer på det sen men, men Christian, du, du fick er eller det var familjens komprås 64 som du hade, eller? Ja, jag, jag blev liksom vid medvetande och satte där framför en dator plötsligt äh, jag, jag vet inte exakt när jag de skaffade den här datorn men jag minns liksom, jag kan minnas tillbaka till kanske 3-4 års ålder Ungefär då jag minns att jag började använda den C64, ja. så alltså, vi hade den åtminstone då. Och det är ju 1983-84. Ja, det var ju ändå tidigt var ju tidigt ja. hade Du hade ingenting annat innan då, eller ja, det minns ju inte. <laughs> <laughs> Men var det så att dina föräldrar var spelintresserade och så sådär? Nej, faktiskt inte. Det var det som var så konstigt. Ja. Jag, jag fattar inte hur, varför de skaffade den där, Nej. Och jag, jag fattar inte hur de hade råd, för de var inte så rika på den tiden. Nej. Så, Nej. Jag vet inte, skötte du det gick till. Men, men, jag, jag, men jag minns att jag men att spela jag och sånt där jag men jag men grejen är att all, alla men efter men och alla alla men jag så jag jag inte ett men jag ja, jag men det är lite tragiskt. <laughs> men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag men jag det jag jag men men jag så det, jag, jag, jag tror han hade kanske ett spelintresse det ganska tidigt, sen dog det ut ganska snabbt. Det var, var barnen som tog över, så att säga. Ja. Um, alltså, jag kommer ihåg att jag satt och, och lyssnade på en massa podcaster här eh, runt jul. Och då var det ju oändligt en massa såna här frågor runt, ah, kommer ni ihåg er bästa julklapps och, minnen? och liksom så här Spelrelaterade naturligtvis julminn och så där. Och, Mm. Jag satt nästan och blev lite förbannad för att det var så jäkla många historier om bortskämda ungar som har fått spel och konsoler och liksom så här, jag blev nästan förfärd jag är den enda människan i världen som har skramlat ihop det min egen det är, ja oh, gud för jag, det, det, det är du inte jag, jag, kan, jag kan anmäla mig till samma grupp ja, så att så. ja, nej, bra jag uh, måste erkänna kanske... att jag är lite bortskämd ja, so. yeah. mina yeah. föräldrar köpte alla spelkonsoler och till och med nu när jag är vuxen ålder, nej jag behöver inte köpa mina konsoler, jag går omkring och vinner dem istället. Ja just... <laughs> Jag vann ja, oavsett just... Playstation strax före jul. Det var... Just det, just det. Vad ja. var det för, jag har glömt vad det var för Det var någon sån konstig tävling på den lokala Ica-butiken, de hade någon sån här talong ja, just... när man ska kryssa i några rätt svar och skriva en motivering. Ja. Så man kan vinna på. Men... Ibland ska man ha tur också. Jag, det, det är okej, men alla de här jävla, mm. förlåt mig, snorungarna som, som bara fick och fick och fick, det ja, det var nästan så att jag fick gråa hår av det hela. Mm. För, för så här var det för mig. Jag är några år äldre än Christian, Nu ska inte säga hur många. Oj. <coughs> och, ja, jo, inte så många, men i alla fall. Så att min bana, mina första minnen av spel det är att sitta framför en vik mm. För den hade familjen... Pappa, som är, eller hela familjen är totalt ointresserad av spel och sådär, men pappa mm. hade fått den på en kurs, han hade gått datakurs för första och sista gången i sitt liv och av någon anledning så fick han med sig en Vic20 hem. Det var liksom så här standard för att de skulle kanske fortsätta att lära sig lite. Alltså han, han, han, han snodde inte med sig utan Nej han, han snodde faktiskt inte. <laughs> det lät inte så. Och jag tror inte att han skulle ha kommit på tanken heller med tanke på att den stod ju bara där och dammade. Uh, uh, uh, jag har en okay. ganska mycket äldre bror som ordnade fram lite spel till den och med lite så är det verkligen lite jag menar. Vi hade ett klassettband med typ 20 spel på eller någonting och ett par cartridges Men... Mm. Ja, alltså den, den brorsan håller fram lite spel och sen stod den där och dammar. Det var ingen i familjen som brydde sig om den. Eh, förutom jag som eh, spelade tills joystickarna smulade sönder. Alltså, jag tyckte det var så jävla roligt. Eh, så det är mina första medvetna minnen. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt vilken ålder jag kan ha varit då. Men... Eh, ja, så jag blev jätte, jätte kär i det där och ville ju naturligtvis då när 64 kom ha det nyaste senaste. Sådär. Men... Eh... Nej, föräldrarna tyckte ju liksom att här ska vi inte skämma bort lilla flickan, utan hon ska få lära sig pengars värde och så vidare. Mm. Så att jag fick tjata mig till att börja sommarjobba. Och jag minns inte exakt vilken ålder jag var, men när jag blev gammal nog att kunna sommarjobba, då fick jag tjänan ihop till min egen kommunalossyster. Och det var så det började. Så att, ja, med min första sommarlön där efter några månader efter jag har slitit i mitt svett. Jag plockade bollar nämligen på en, en golf-driving range. Oh, men det kan ju vara livsfarligt. Är man inte som en att <laughs> ah, alltså, Själva plockandet var ju efter jag hade slutat för dagen. Ja, ja. Ja, så att, <laughs> vi behövde inte ducka och sådär. <laughs> men det var jävligt slitsamt. Det var jättestora sådana här... Jag vet inte hur många lite de här hinkarna var, men vi gick omkring med stora hinkar och, och svepte upp bollarna med en liten pinne med en korg på. Som en sån här cross Ja, lite, lite så. Det var liksom en golfklubb som alltså de hade satt ett nät på längst ner och så svepade man upp. Man fick ju liksom en jävla snitt på det där efter ett tag, så, så svepte man upp bollarna i den här stora hinken och sen när den var fullt så fick man springa tillbaka och fram och tillbaka. Så att på händerna och, och blodsvett och tårar som sagt. Men efter någon månad eller sex veckor eller varken har kan någonting, då hade jag pengarna till min Commodore 64. Så jag köpte Commodore 64, en bandstation och lite spel. Det var första året. Mm. Mm. Och varje år efter det i ett antal år så jobbade jag på den där driving-rangen och nästa år så köpte jag floppy-station och en jävla massa spel. Året efter det så var det typ modem och printer och en jävla massa spel och så där fortsätter det i ett antal år. Så att, ja att idag så har jag nästan alla tillbördare som fanns. Jag. Men du har kvar allting? Jag har oh, inte in. Jag har inte lagt och säger det. Nej, gör aldrig det. Aldrig. Nej, jag ångrar som fan att inte jag har kvar mitt. Jag vet inte riktigt vart jag har tagit väg, men jag tror jag lånade ut det till någon när jag gick ah. i gymnasiet och inte var så jättintresserad av C64 längre. Ah. Idag så skulle mm. jag vilja åka tillbaka i tiden och strypa mig själv. <laughs> För att det, var inte ja, det, kanske finns, det kanske finns möjligheter finns framtiden. Ja, med kanske. Med men jag lever ju än idag så jag förmodar att tidsmaskiner inte kommer uppfinnas under min livstid. Ja, men det är ju det är ju Svårt här parallella universum. Och, ja, precis. Du vet. Det, det är knepigt. Väldigt. Ja. Vad intressant. Det var en jag snackade med på jobbet som av en ren tillfällighet så sa han att du, Christian, vet du hur mycket man får för en C64? Mm. Han skulle sälja sig mm. Du bara, är 50 ja. spänn, det var 50. Spännande. Du har inte hört okay. mer än så. Ja. <laughs> ja, precis. Det är ingen värde det där. Vet Jag kan ge en så ja. en hundruppsare. <laughs> Men vad, vad sa han då? Vad var priset? Nej, han, han sa att han hade kollat på blocket. Det fanns liksom en C64 där vi köpade. Det låg på 700 spänn, sa han. Ja. För, eller vad det var. Det var något sånt med, med spel och tillbehör. Och Shit. Mm. Ja. ja det, det är lite röstligt det där. Så alltså, det finns ju så många i. I vår ålder höll jag på att säga, eh, Sanna är ju väldigt ung. Oh, men, säg det igen. Men, säg det igen men, nej men så här, folk som, som har kommit vidare i livet och börjat jobba och du vet, så här, som blir så där nostalgiska och ska köpa tillbaka allting. Så att de har sina, kanske då inte original, men de har sina Nest, de har sina Gamecube, de har liksom hela, hela kitten. hemma. Jag håller precis på att gå igenom den där grejen nu. Jag håller på att mm. nostalgichoppar uta helvete. Ja. Men det är väl trevligt? Jättetrevligt, det är fantastiskt. För mig så är det... Det, ja. det, alltså det, det, det häftiga är egentligen att det, den här killen jag snackade om han, han är bara så här 20 år ja. så jag fattar inte hur han kan ha C64 han kanske ville gå tillbaka han kanske, och spela gamla spel. Eller spelare. också hade han något äldre syskon. Ja, det är så kan det vara. Liksom. Men alltså ja, sånt ska ju uppmuntras. Mm. Folk som, som letar sig tillbaka och vill se spelhistorier och så vidare. Vi, har ju, ja. vi är ju begåvade med ett perspektiv som, som kanske en del går miste om. Mm. Jag tänker framförallt på en sån här saker. Jag hade egentligen tagit upp det här, tänkt ta upp det här senare i programmet. Men, alltså, tror ni att unga som är födda på 90-talet eller kanske ännu senare förstår de hur stort det var det här med till exempel med samplade röster i spel. Ljud, alltså här till exempel i, i The Last V8, ett racing-spel, så hörde man en, en röst i början som sa Last V8, return to base immediately och såna här saker. Alltså det, det var sånt där som gav en gåshud på den tiden, att det var en röst som snackade. Och det är fullkomligt uppenbart och inte något konstigt alls. Idag? Ja, mm. som det här double dribble, det där basketspelet i NES, så brukar man trycka på, på reset så hörde man det, där, double du dribble, double dribble. Och så får ju blades of steel. Ja, just det. Rage of steel. Ja, eller impossible mission, stay wild, stay forever, Så bevingade ord. Ja, men det, det, var, det var häftigt på den tiden. Ja, det, är, det, det, det är så lätt att glömma sådana tekniska framsteg som att ja, det är det att, att laddningstider försvann helt ja, och grejer. Ja, ja. Det, det som jag tyckte var absolut häftigast eh, alla kategorier, det var ju Star Wars-spelen. Jag var ju en Star Wars-nörd redan då. Eh, och mm. eh, det, det gavs ut ett par väldigt tidigt ett par, par Star Wars-spel som själva spelen var ju inte så jätteheta om man ska vara ärlig. En trend som ju fortsatte ganska långt. Men eh, hur som helst, de var ju så här wireframe rymdskepp och sånt där. Det var ju liksom ingenting spännande. Men jag brukade ändå bota upp de här spelen då och då. Bara för att i början av spelet så sa Alec Guinness, made for Force oh. Och det, åh, oh, som sagt, på den tiden innan liksom allt med att man kunde titta på filmer när man ville och sådana här saker. Alltså det var stort. Mm. Vi mm. får fan med det. Så att, uh, ja, nej, spännande grejer. Verkligen. Alltså. Okay. <laughs> Hörrni, vad säger ni om att vi tar en liten musikpaus? Och sen ska vi gå in på det riktigt kortiga med spel. Med ett det låter jättebra. Okej. Okay. Okej. Det vill säga alla spel. Har ni några favoriter samt oh, ja. Ojja. Oh, oh, oh, ja! Börja listan. <laughs> listan är inte jätte, jättelång, Nej. men det är vissa liksom som verkligen har satt sig. Och ett spel som jag spelade ohyggligt mycket var Barbarian, The Ultimate Warrior. Ja, oh, get out of town. Du, du gillar det, okej. Okay. Jag tyckte det var fantastiskt. <laughs> Grejen var den att man behövde bara kunna göra en grej. Oh. Hugga huvudet av sin motståndare ja. som var det över. Ja. <laughs> Men äh, det här var alltså, för er som inte känner till det här, så var det som ett slags bitum up otroligt primitivt. Det var ja, bokstavligt talat, mm. man spelade ju barbarer. Ja, det var ju äh, efter, efter filmen, naturligtvis. Ja, precis. Jag förmodade det i alla fall. Ja. Och, ja. Grej var ju den då att man är barbarer man har stora svärd som man hugger runt med och man kunde göra en move där man svingar svärdet över sitt huvud och genom sin motspelares hals mm. och helt enkelt halshugger dem. Yes. Och det som hände då är att, ja då har man vunnit först och främst, men då var det en liten så här animation som jag tyckte var väldigt trevlig. Det var en liten goblin av något slag. Ja, lite grönt monster. Precis. Och skrattade lite grann eh, och eh, släpade iväg på kroppen ja. och sparkade på huvudet som en fotboll. Yes. Och det här tyckte jag var väldigt roligt. Det här, var ju alltså, det här är ju deras, det här spelet, claim to fame. Det var det som snackades om på skolgårdarna. Mm. Att jävla har du sett det där gröna Åh, oh, såg du hur så Och ja, blodigt. Blodigt spel. ja –Pixelblod. –Pixelblod, ja, sig, i och för sig då. Men, men man undrar ibland, ibland, alltså för, för vi var ju inte så gamla när vi spelade det här då. Hur har det påverkat oss, samma som gillar att slåss med ja. zombies? Äh. Ja, precis, jag vet inte. Jag har en blodtörst som jag inte vet hur jag annars ska beskriva i och för sig. Ja, nej, men det var ju häftigt. Det var ju, det var ju snygg grafik för sin tid, och, men ja, väldigt primitivt. Det var ju som liksom, gå vänster, höger. Svinga och som sagt det här killmovet med huvudet mm. av det var ju järnligt faktiskt. Det kom en, en två också. Eh, till det här det när man kunde cracks. spela som tjej också faktiskt. Mm. Kvinnlig barbarian. Precis. Och då om jag inte minns helt rätt så kunde man kicka ner monstret som man slogs mot i en stor grupp. Eller, minns jag totalt fel här? Du, det minns inte jag. Jag Nej. spelade ettan mest. Jag vet att jag hade tvåan. Mm. Men jag minns inte. Nej, jag har för med att det var så. Det var någon grönt liknande monster som han slogs mot i någon scen och så har det ytterligare en scen som jag föna att man kunde kicka ner någon i en grupp, men jag kan ha blandat ihop det med Sparta, vem vet. Det... Ja. Ja, en annan favorit då? Ja, det fanns ju ett spel som var Otroligt knarkat som jag spelade en hel del. Jag fattade ingenting av det alls mm. Jag måste ju spela om det nu. Det är ett spel som heter och är baserat på bandet Frankie Goes to Hollywood. Nej! Jo. Det här det det har jag fast. hört talas om. Jag var ett stort mm. fan av dem då på den tiden. Jag hade aldrig spelet. Mm, jag hade spelet och jag fattade ju. Jag hade ju inte hört talas om bandet riktigt än heller. Nej. Hade jag Men, Men vi... låten har ju... Jag har sett ja. uh, skärmdumpar från det här. Det verkar ju vara lite så här äventyrsaktigt, med lite ja, alltså, som kom upp och... Ja, det jag trodde att det var när jag var liten var ett slags, vad ska man säga, kriminaldrama. Att man skulle försöka lösa ett brott. Mm. Men så var det inte. Nej. Utan det som är grejen är att <laughs> spelaren är en person som är i Liverpool och som letar efter Pleasure Dome. <laughs> Så man måste hitta en massa så här konstiga saker och spela en massa minispel för att liksom lyckas ta sig dit. Och <laughs> det här, jag har läst läst till mig det här nu på Wikipedia sen, sen jag blev vuxen och började fundera på vad är det här för spel egentligen? Ja. Det står så här på Wikipedia. To become a full person, the four attributes, sex, war, love and faith, must be filled. Ja, jag vet det, tusan vad det var för grej egentligen, men det var en massa konstiga små minispel som jag inte förstod någonting på. Och jag bara, ja, men nu har jag klurat ut vem mördaren är. Men, men... <här> sen var det var ju inte ens någon mördare. Ja. Nej, det var jättekonstigt, men äh, av någon anledning tyckte jag att det var otroligt spännande. Det kanske var där mitt lotande började. Jag älskar ju springa omkring i spel idag och äh, leta efter saker. Och jag minns ju så tydligt att det är precis vad jag brang runt och gjorde i det här spelet. Ah, Okej, okay, det var det som tilltalade då. Va? Det var det som var grejer. Jag gick Aha. omkring och gick hem till folk och rotade i deras och. Ja. <laughs> ja. Det var jätteskumt faktiskt. Det måste jag faktiskt ta och spela om nu när jag är vuxen och förstår vad som händer. Ja, alltså, det är ju ingen brist på skumma spel och spel som man inte hey, riktigt fattade då mm. vad det gick ut på. Ett som står ut i mitt minne jag var och är fortfarande ett stort fan av MAD, serietidningen MAD. Mm. Och i den, om ni, om ni läste den, så, så fanns det i Marginalen små seriefigurer, eh, X och y, vad heter Y, eller vad hette de? Ja, ja, gud, det där, ja, nu vet jag precis. Kommer ni ihåg? De, de var så här triangelformade i ansikte. de häll hela tiden på att ta koll på varandra. De var ju spioner. Just det, ja, Spy versus Spy Mot... eller vad kunde de hette? Mm, ja, det spelet hade jag till Commodore 64, och jag fattade aldrig vad man skulle göra. Mm. Det var jättekort för det var ju seriefigurerna och de såg ju precis ut som serie i serietidningen. Och, och, mm. och det var jättehäftigt och förmodligen, antar jag nu såhär, i vuxen så gick det väl ut på att man skulle ta koll på varandra på något sätt. Mm. Eh, så med det, lite så här, uh... Vi svarade väl någon slags split screen. Ja, men precis. Du mm. minns rätt. Eh, det var ju den, den svarta mot den vita och eh, man tog kontrollen över den ena och sådär. Så det var ju någon form av pussellösande, att man skulle rigga en fälla förmodligen för, för den andra och sådär. Men på den mm. tiden och med den engelskan som man då kunde eller inte kunde efter receptet, jag kom ingen vart alls. Mm. Jag minns det för den häftiga musiken idag. Ja, musiken, då måste jag också säga att Frankie Goes to Hollywood-spelet innehöll ju såklart Relax ja, och Welcome to the Pleasure Dome i 8-bits chiptune-varianter. Och de låtarna är så fast etsade i min hjärna, ja. så det finns inte. Det är Ärligt, ärligt. Christian, någon favorit? Va? Ja, jag har väl en lista, jag kan ju beta av några. Mm? Det, är, det är ju liksom spel som är kopplade till barndomsminnen och skräckupplevelser och så vidare. Mm. Daily Tomsons Decathlon minns att jag spelar mycket, alltså femkampsspel när man skulle ruska på joysticken och springa. Du kallar det för Det har jag också ja. spelat. Right. Eller, vad ska man, Nej men det ska var ju ganska det? bra ord faktiskt nu när du säger, jag, jag kallar det för att vicka. Ja. Ja, det, det, det, alltså det, det beror på hur aggressiv man är men ja, jag... det, det var ju alltid så att jag spelar mot min brorsa som är två år äldre och jag förlorar nästan jämt. Ja. Och det, det, det här ätsar sig fast på något sätt, att varandra gång vi möttes sina spel under hela min uppväxt så förlorade. jag liksom. Men alltså det här frammanar ju bilder hos mig på en taktik som kanske hade funkat jävligt bra, att man just ruskar. Jag har ju tycker det hade inte fallit mig in, att jag har sagt där och vickade fram och tillbaka som en idiot. Och hade sönder x antal, jag var just på grund av sådana här sportspel. Som Decathlon och Summer Games och alla de här som gick ut på att man skulle springa fort ja mm. det var ju de. ja, det, det, det, var, det var ju så att man, man, man kunde höra från ovanvåningen, vi satt ju nere på nedervåningen mm. spel, man hörde hur det började skaka på liksom, bordet där. för att vi satt i båda två och skakade som galning alltså. mm. det bara rasslade ja. yes. så, ja, det, men alltså, förstår jag är det rätt att ni typ så här höll i foten på, på kontrollen och skakade den ja precis, vi höll ju ner handen, tror jag ju sticker med ena handen och så satte jag och ruskade på den här spaken och andra Ah, okay, okay. Jag, men jag, jag, jag, jag också, ja, men så, så gjorde jag också. Jag tänkte att du ja, kanske då, gjorde om att, att du höll i foten på den och sen ruskade den för att så att säga på den här spaken lägga på sig. Den delen ja, fick jag av av din beskrivning där. Så jag tänkte jag fan, den här taktiken kanske man skulle prova. Ja, vi, vi, vi gick ju mer, mer på, på råstyrka ah. <laughs> vi var ganska små så vi fattade väl inte bättre. Liksom. Ja. Nej men det var ju så jag hade så mina joysticks också. Det var som gick det mm. inte först så tar man i hårdare och tar man i lite hårdare så går joysticken sönder. Okej. Mm. Right. Ja mm. men det katten det var det var kul, det minns jag också. Ja jag tyckte inte det var så kul. Alltså? För sig. jag förlorar ju inte. Och det, det är ju, ja jag, jag, jag ska inte dra hela min livshistorien, men. Ett, ett annat spel som jag vill flika in lite, lite grann är, ja, vad ska vi ta? just det, Transatlantic Balloon Challenge. Okej. Okay. Det, det, det är inte så... väldigt bekant. Ah, ja, det är en bra yes. låt som inleder hela spelet. Alltså det, det går ju ut på att man ska flyga luftballong över Atlanten. Jaha. Och så kommer det fåglar och sätts på ballongen, det kommer flygplan och flyger förbi så ska man liksom skydda ballongen så, så spelar man mot varandra. Men hur då? Man klättar upp på ballongen man skjuter eller vad gör man? Nej, man, man ser den här ballongen sväva fram. Man ser den från sidan, mm. alltså, så ser man fåglar komma och flyga och skommer. Ja, och man skjuter bort dem, och sånt, mm. och man skasar bort dem. Så ska man försöka klara sig över hela landet. Ja. så spännande var det. <laughs> ja, men varför inte? Ja. Allt right. i Okej. Okay. Mm. Någonting mer? Har men... du några fler i den där långa listan? Ja. Ja, jag jag har Donald Ducks Playground. Om någon körde det. Ja, jag hade inte det själv, men jag har sett mm. det. Var det någon skoj, eller? Ja, jag vet, 17, alltså det, det var ju den här drivkraften att man ville tjäna pengar. Alltså det gick ut på att man var kalanka eller knattarna. Nej, kalanka var man. Ja. Och så skulle man gå, det fanns fyra olika jobb man kunde ta. Man kunde fånga frukt och släppa ner frukten i olika lådor. Va? Så fick man betalt för det. Ja, just det. Det har jag ja. sett i såna gameplay-videor. Ja. Precis. Och, så, och, och för pengarna så kunde man gå till... Långben och Mimmi och någon mer och köpa eller, så här, gungor och skit som liksom, man hängde upp i någon lekpark. Och så, och så gick man dit som knattarna sen och lekte bara. Nej, okej. Okay. Men det, grej, alltså, grejen var att det fanns inget slut så det enda man kunde göra det var bara att köpa mer grejer. Jaha, men alltså, det måste ha haft ett slut någon gång. Eller? Nej, det, det fanns inget. Det var det som var så dumt. Alltså. Och jag, jag, jag minns att när, när man skulle gå till lekparken så gick man en järnväg. Då var man, man tvungen att kolla vänster och sen höger. Sen, Tr trumman över. Liksom. <laughs> det är ju faktiskt ganska mysigt. Ja, det, det, var, det var lite kul ändå. Mm. Att man satt, drog ihop en massa dollar. Och, och, och man, om man missar och fånga den frukten och blir Kalle arg, så börjar han kvacka med C64 kvack. <laughs> ja, det var grymt alltså. Ah, oh, shit. Så, sen minns jag... Mm, Ja, ett, ett spel som heter Gates of Dawn som ligger mig väldigt varmt om hjärtat men jag, jag fattar inte så mycket av det men det var liksom en av mina första skräckupplevelser tror jag i spelform Aha, vad var det, det, det var ju inget skräckspel egentligen det var, det var ju ett, ett rollspel man såg det ur, ja, vad ska man säga perspektiv och liksom låst kamera man, såg det, mm. ja, man, man kunde gå in och ut i bilden alltså, så gick man genom en labyrint kan man säga mm. det var lite, lite rollspelsupplägg så skulle man undvika fiender i realtid mm och det var ju vissa finor som lät så jävla obehagligt alltså. så, så, så obehagligt som C64-spel kan låta som liksom gnisslar och ja. knarrar och det ja. jävligt verkligen. det är fantastiskt och, hur de kunde frammana sådana där vriskänslor ur så begränsade ja. ljuden och det, det, det här tycker jag känner kännetecknar C64-spel runt allmänt för min del att på, på, på den tiden då fattade jag liksom inte att man kunde köpa spel, att det fanns instruktionsböcker utan det, det, det som hände det var att jag, jag satte fem år gammal så fick vi ett, ett band med så 30 spel, va okej okay, då kör vi och så drog man igång och så läste man kanske någon, någon speltitel som var fel felstavad det, det var det enda man hade att gå efter. Ja. Mm, det var samma sak här ja. och så hade ja, det, man så här det, det... listor på hur långt fram man skulle spola för vilket spel. Det var... Ja just det, räknaren på bandan, det var ju jäkligt ja. att skriva upp och det, det, var, det var just det här som var så spännande också med c 64 spelet att man visste aldrig vad, vad man skulle få och man visste inte riktigt hur man gjorde alla gånger, man, ja. man, man fick sitta och utforska själv. Ja, Nej, du har en det stor var... poäng där. Och det, framförallt också i och med att vi spelade så ung ålder och inte kunde engelska, kanske inte kunde läsa ens, att ändå försöka klura ut hur ja. det var saker och ting skulle gå till. Och, ja, precis, och det, i det här Gates of Dawn som jag nämnde så, så fanns det något, något djupt så här rollspelsystem jag fattar ingenting av det. det. Det enda jag gjorde det var att gå runt och undvika fiender och plocka upp någonting ibland, jag fattade inte vad man skulle ha det till och så vidare. Men det, det, var, det var ju kul ändå på något sätt. Ja, det satte sig i minnet hos dig. Ja, verkligen. Mm. ja jag försöker desperat att komma ihåg om det var någonting lite mer avancerat rollspelsliknande som jag brukade spela. Men, men det var nog mest ganska enkla plattformsspel och sånt där. Och... Mm. Mm. Sidoskrollande så shooters kanske. Mm, definitivt. Och sen så hade vi ju det där Jetpack också som jag nämnde tidigare. Jag har ja, vad var det? Ja, jag minns ju inte riktigt vad backstoryn är här. Men man har en skärm. Där är lite olika plattformar och så är det basen på ett rymdskepp i mitten och mm. man själv är någon slags astronaut som måste ta sig därifrån och måste alltså bygga, bygga ihop sitt rymdskepp innan man kan åka. Mm. Så ska man hoppa omkring på plattformarna på den här skärmen och samla ihop delar helt enkelt mm. och ta sig därifrån och jag tror att det kan ha funnits någon form av fiende där också som man skulle undvika eller något sånt där. Mm. Men det, det är liksom det första spelet som jag spelade på min C64, så alltså mm. det sitter ju kvar väldigt hårt i hjärtat. Ja. Och det ja. finns att spela som Flash-variant nu för tiden på webben. Alltså, ja, det måste det vi ju länka till sen. Ja, just det. Alltså det där är ju härligt att man idag kan fortsätta att spela om man vill. Via emulatorer och annan, annan sån här teknik som gör att man faktiskt inte behöver ha kvar alla sina grejer själv, utan man kan ju faktiskt. I många fall så har ju copyrightarna gått ut eller förlorats med, med tiden och sådär, man vet inte ens vem som var mm. upphovsman från början och så, där. så att det är ju faktiskt fullt lagligt i många fall att, att ladda hem sånt här och spela. Jag måste nämna ett par av mina favoriter också. Mm. Ett spel... Som är, det är nog mitt all time favorite på 264 som ingen människan har talats om när jag nämner det. blir intressant att se om ni har hört talas om det. Uh, Nighttime. Och jag möts av tystnad så det verkar som att ni ingen... ja, Aldrig, aldrig hört. Nej. Har ni möjligtvis hört talas om Spellbound? Ja. ja den låten om inte annat kista jag jag nästan att du har stött på uh, för att den... ja jag, jag, jag har kört spelet du har kört spelet ja. oh, fan. Och, och och föregången finders keepers som jag spelar så otroligt mycket föregången ja uh, What? <laughs> ja alltså det, det, om, jag, om jag inte minns för spelband man såg det från sidan och gick runt. Det, det, var, lite, lite, det, det var inte plattform, utan man, det var lite djupare system. att oh, kunde prata med folk. Precis, det är uh -huh. nästan peka-klicka-äventyr, fast det var ju de i joystick. Uh -huh. Uh -huh. Precis, okay. och det, det, det här Finders Keeper som, som jag nämnde, det, det var som en slags föregångare. Jag, jag, jag vet inte om de var så... Så starkt knutna till varandra, men det var samma utvecklare, det var samma stil. Och det var liksom, det, ja, det, de byggde på varandra på något sätt, det var inte riktigt tur. Jaha, men... nej för så mycket som jag vet är att det är tre stycken spel i den här serien. Spelband var det mm. första, Nighttime var det andra. Och sen kommer det ytterligare ett efter det och det har jag totalt fram bort med vad det heter. Ja, ah, okej, okay, kanske var så. Ja, men det, du har ju mycket möjligt rätt alltså, det, det kom ju... Det var ju här som de här pekklicka äventyren började blomma upp. Mm. Eh, Mansion kom ju senare 87, men, men Spellbank kom eh, 85 och Nighttime som är min var och kom 86. Och det handlar om en liten riddare eh, som har blivit plockad ur tiden och nerploppad på ett eh, rymdskepp. Mm, just det. Och där så ska han, eh, i slutändan så ska han hitta. Det är någon gammal professor eller vad, 17 det var, som var slutmålet med spelet, men det är själva resan som är det intressanta. För det här är ett av de första spelen som jag minns som hade lite humor. Alltså det, det var kom på dialogrutor som beskrev olika saker och det var väldigt, så väldigt underfundigt och, och, och mysigt spel. Mm. Ehm, det första man ska göra då som Nighttime det är att försöka röra då på det här skeppet och få dem att flyga. Och går man till flight och pratar med piloterna, så det första man märker är att de agerar som inte du ens existerar. Då visar det sig att du har en osynlighetskappa på dig. Det måste du ta det först. Ha, nummer två. Du knackar dem på axeln igen och säger, hallå, kan ni göra någonting? Bara, äh. Vi vill inte snacka med dig om inte du har ett giltigt identity card. Aha. Då får man gå runt på skeppet och prata om mystiska varelser och försöka tigga ihop eller sno delarna till ett sånt här identity card. Mm. Och aha, med olika pusselelement så får man till slut ihop identity card genom att ta ett foto på sig själv utan osyndighetsklappan på sig. Eh, annars blir det fel eh, med hjälp av en limburk och ett kort och så och tappar man det på golvet så säger då en ruta att ah, som av en händelse så råkar kortet hamna precis på sin plats och blablabla bla, bla. nu kan du gå och snacka med en till Himla roligt alltså! Eh, och det, det här spelade jag jättemycket. Jag kommer inte ihåg om jag någonsin spelade igenom det. Men äh, ja, riktigt roligt litet spel för sin tid. Mm. Eh, en annan favorit som jag tror säkert ni har hört som om är Whizball. Mm, det ja. spelade jag också. Ja, jag spelade ja Visst var det fantastiskt. Mm. Det, för de som inte vet är man, man spelar då som en, en liten boll. Um, som i början, det, det roliga med det här var bland annat kontrollerna som var ganska spännande. Man, man börjar genom att studsa i stort sett okontrollerat genom en grå värld. Och um, det enda man kan göra är att byta håll när man kommer till marken och ska studsa och sådär, då kan man byta håll. Men allt eftersom man skjuter saker i den här världen och samlar på sig lite bonusar så får man allt mer och mer kontroll över den här bollen tills man till slut kan flyga omkring hur som helst. Eh, och då går det ut på att man ska skjuta andra saker. Eh, det är inte monster, va? utan det är någon slags rymdkristaller eller vad man ska kalla dem för. Eh, som släpper ifrån sig färg. För då är det så att, att världen är grå och man, eh, den uppgiften som man har är att få färg på världen. Så först så samlar man in röd färg, så samlar man in gul eller grön kanske det var, så blå och så vidare. Ja, uh, himla, himla trevligt, himla trevligt spel, väldigt bra musik, riktigt roliga kontroller och liksom för sin tid eh, fantastiskt praktik. Jag tror inte att jag förstod helt och hållet vad spelet gick ut på när jag spelade det. Jag <laughs> spelade det otroligt mycket <laughs> Ja, Ja, det var ju så rolig, den där lilla bollen med ansiktet mm -hmm. på och sådär. Och, uh. ja, jag, jag, jag känner inte för samma sak att jag är inte helt säker på om jag fattar vad det gick ut på. <laughs> Men jag kommer ihåg ett annat spel som heter, heter Cold Ronald eller sånt där. man ja! var en mörk pumpa som runt. Och de häxorna som skrattade om man dog. Alltså. Ja, precis. Det var inte riktigt lika mm. bra tyckte jag, men det var Nej. det liknande. Det, det kommer jag ihåg. Jag hade det också. Visst mm. det. <laughs> ja, oh, okej, nu ska vi se. Okej. Nu kommer jag precis ihåg ett spel som jag måste först kolla upp på Wikipedia så att jag, är jag är lite osäker på om det verkligen var till C64 Kristian under tiden, har du något spel som du tycker är ett absolut måste-spel? No. Nej, det beror på alltså hur man lägger fram det. Det, det. det finns ju spel som jag tycker definierar C64 för mig väldigt bra. Mm. Fast det, det är inte bra spel, då, men Nej. Okay. Med själva känslan så att säga. Men jag, jag kan ju dra ett spel som jag tyckte var lite lustigt istället. Ja. Då? Grogs Revenge, om ni körde det. Vad sa du? Grogs Revenge, hette det. Vad det, man, det klingar väldigt bekant. Man man var en stenåldersgubbe ja, som cyklar på ner en Ja, det finns få av något Jag minns det. Ja. Ja, ja det var grymt alltså. Det spelade jag så mycket. Oj, oj, oj. Jag spelade det spelar extra mycket också. Ja, det det var, det var lite annorlunda. Det var, det var mer någon slags sidoscroller. Ja, det var det. Man, ja, du skulle ja. hoppa, rulla på den här stenen eller du, du hade liksom en, en heter unicycle typ. Gjorde då ja. en stenskiva och så skulle du, eh, i en bana hoppa över stenar och så vidare. Men den här ja. grovs det var lite mer, vad ska man säga? Ja. Till... utforska kan man säga. att man, man, man skulle plocka små, små pluppar på marken, men man cyklar över dem så plockar man upp dem och mm. så... Och så, så var man tvungen att betala tull för att komma vidare till nästa om man betalar med de här små plupparna. Det. det var, var några gubbar som satt med skägg och liksom vinkade, och, nej här får du inte komma över, mm. betala liksom. och, och sen var det den här Grog, alltså den stora stora skägg i man, man kunde se den på kartan vandra runt så och man var tvungen att undvika mm. För och, om, om man sprang in den, då hoppade han fram och liksom skräck Grog och <laughs> så, så blir man Ja. <laughs> Nu har jag kollat upp här. Ja. Och spelet mm. släpptes mycket riktigt i Commodore 64. Det är ett spel som heter Head Over Heels. Aha. Har någon av er spelat det? Nej. Jag känner inte det, det var ett spel som var väldigt, väldigt snyggt och som jag tyckte då kändes otroligt avancerat. Man såg ett slags tredimensionellt rum. Mm. Man spelade en av två karaktärer. Alltså man växlade mellan de här två. Den ena heter, nu ska vi se, de hade rätt så fina namn. Den ena heter Head Mouthion. Som alltså är mer eller mindre ett huvud. Och den andra heter Futus Anderium. <laughs> det låter lite mappetit om det här. Ja, lite grann så. De är två stycken spioner. Mm -hmm. eh, och den ena ser lite grann... Eller ja, de ser ut som hundar, BG2 kan man väl säga. De är, skickas till en planet för att rädda den från förtrycket. Bla bla bla. Eh, hur som helst så ska man ju försöka eh, återförena de här två, tror jag. I alla fall var det det jag försökte göra när jag spelade det. Mm. Och... Eh, man växlar alltså med de här två karaktärerna som ska röra sig fram genom en slags jättejobbig labyrint av rum. Där är det också lite pussellösande att man ska försöka ta sig fram på olika sätt. Det, det var jätteroligt jätte och det var ganska så snyggt på mm. den tiden. Mm. Ja. Det var väldigt roligt, det spelade jag mycket. ja Hur är det med sådana här... Um... Jag försökte sammanställa lite grann en lista. Så där. I och med att det är tiotusen titlar så är det jäkla svårt att säga liksom, vilka är de verkligen måste man ska spela. Så att det... Oh, det är ju så individuellt också. Så där. Mm. Eh, men har ni någon känsla för att ni på den här tiden redan då befäste någon genre som ni fortfarande idag är väldigt förtjusta i? Jag tänker till exempel, jag själv är ett stort racing-fan, älskar såna här ganska orealistiska arcade racers, eller mycket orealistiskt skulle jag säga. Och på den tiden då, Commodore 64, så var det det stora spelet för mig, OutRun, som jag älskade, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det fanns ju många racing-spel, på Commodore 64 men just OutRun var en sån där igen musiken, själva liksom, det var bra grafik och då var man fick köra i vårt lätt som helst i princip. Um, så det var en sån här riktig... Hur är det för er? Är det något, något spel som står ut? Ja, eller ja och nej skulle jag säga. Det, det är väl inte ett spel på det sättet utan det är mer hur jag tolkar spelen. Ja. Uh, jag, jag skulle kunna ha ett långt utlägg om det egentligen. Ja, men kör! Uh, uh, ja, alltså jag, jag funderar lite på det här. Uh, vad, vad det är som gör C64-spel så speciella för mig mm. alltså vad, det, vad det är som jag liksom minns tillbaka på yes. och, och ofta så känner jag att det är något slags svårdefinierat mörker, ett obehag som ligger liksom ruvar under ytan och, mm. och jag menar, det, det, det är ett faktum att C64-spel är ganska simpla i, ja, i grafik, att det är ganska ja, nästan symboliska figurer och miljöer och, mm. och jag menar det, det fanns i vissa spel inte borde täcka när utgjorde själva miljöerna och. ja just det de, de här, de här spelkortssymbolerna, hjärta och spader och sådär, ja. dök upp ibland. Ja, just det. Jag minns, är det lite så känslan Ja, precis. Det var och, nästan som att det var buggat ibland, kände man. Men det mm. var en del av grafiken. Ja, precis. Och det var, det var ju ofta också att, att det var liksom helt totalt svart bakgrund. Det var ingenting i bakgrunden. ja. Och det, det, här, det här skapar en känsla av att det, det, det finns något under ytan där som, som, som jag fyller i själv i mitt huvud. Mm. Och, och det, det, det här förstärktes av musiken också. Att det, den var ju ganska liksom vass och intensiv och plötslig. Det var inte så mycket mjukhet i amplituden om man säger så. utan Det var liksom pang. Ja, just det. Antingen på eller av. Det var mm. någon, ja, just det. Precis. Och jag, jag, jag tycker musiken är inte allmänt i C64. C64-spel ofta är väldigt melankoliskt. Liksom. Att det finns något, något, något lite mörkare bakom. Och om man jämför med NES-spel, så är japanska spel. De tycker jag är väldigt sorglösa oftast i musiken. Mm. Men det, det finns något lite mörkare i C64-spel. Mm. Och, och, och sen finns det något som heter liksom, ja, emergent gameplay, där som man brukar snacka om i spel. Att, att du, du har liksom, I grova drag handlar det om att spel, att det, att det är spel spelare hamnar i situationer som utvecklarna inte riktigt förutspott, vad Det kanske är glitchar och exploits och liknande och, eller lustiga situationer som uppstår. Mm, och det, och det, det är liksom vanligtvis relativt fria öppna spel. sånt här. Mm. Så då, då tänkte jag att jag myntar ett, ett nytt uttryck, ett nytt term, så här, emergent atmosphere. Ah. Att, för att de här spelen är ju så pass enkla och öppna så det går att tolka väldigt mycket i dem. Va? Mm. Och det, det, det är ju det som jag tror har hänt för min del, att att jag, jag, jag inbillar mig att det finns någonting under ytan som kanske inte ens finns där. Som utvecklaren inte ens eh, menade med spelet så att säga. Mm. Du hade en aktiv och, fantasi som liknande. Som <laughs> ja, det kanske var något sånt. Jag, jag kanske blev rädd för de här spelen. Va? Ja. Och, och ja, jag menar, det, det blir extra obehagligt när man tänker på att det var väldigt få personer som utvecklade de här spelen. Att eh, branschen var ung och det var inte alls lika filtrerat och liksom organiserat och dokumenterat som det är idag va? Mm. Jag, menar, jag, jag kunde ha med ett spel på något band och jag hade ingen aning om vem som hade gjort det och var det kom ifrån. Och, ja, det. Och, och det, det fanns ingen internet, man kunde inte kolla på det sättet heller. Utan, och det, det, det, det är ju den här känslan jag får att, att vissa spel kanske har så här gömda symboliska meddelanden från människor som flippat ur helt. som liksom, har tappat kontrollen och blivit <laughs> besatta av jäveln. Liksom. Ja, precis. Nej, men det ja, men, det är intressanta är ju att på den tiden så såldes det ju i, i affärer och på Oleens eller vad man nu köpte sina spel. Alltså det, mm. det, där som vi idag köper våra AAA-titlar, där stod eh, då motsvarigheten till AAA-titlarna rygg i rygg med vad vi skulle idag beteckna som indiespel. Alltså riktigt ja, märkliga titlar. Uh -huh. som man kunde köpa och liksom egentligen inte gjorde någon skillnad. Alltså man hade ju inte riktigt den, eller jag hade i alla alltså fall inte den kollen på den tiden så Liksom Visst hade man vissa stora spelstudios som man hade koll på, så att, ah, de där brukar ge ut bra grejer. Men man kunde mm. inte direkt så där med den begränsade information som man hade som du säger, man hade två skärmdumpar på baksidan av kassetten som man kunde titta på. Precis. I bästa fall. Precis, utan fanns ju inte ens det. Hur 17 skulle man välja ut? För spelomslagen var ju så himla missvisande. Det var ju eh, fantastiska spelomslag som var konstverk men det hade ju mm. ingen, ofta inte ens någon sammanband med alltså väldigt extremt lite att göra med hur grafiken såg ut i spelet eller vad det handlade om. Ja, precis. Ja. Det, var, det var, var ju ingen som helst kvalitetskontroll heller så vi vara <laughs> verkligen ha vad som helst. Ja. Alltså. Men har du några speciella spel, så, det är några så här som står ut, konstiga spel som gav dig det här uh, obehaget? Ja, det har jag. Jag, jag har ju nämnt det, The Gates of Dawn. Mm. Men, sen har du även det här um, Caverns of Kafka heter det. Mm -hmm. Ett riktigt bugget, trasigt spel känner jag. Man, det är när man man liksom klättrar ner för en bergsklipp och så kommer det ormar och kryper och man har någon piska och, och så är det världens så här begravningsmusik och, och ljudet gripsar. Vad sa och... du att spelet hette? Cave, caverns of Kafka eller något sånt där. Kafkas grottor helt enkelt. Ja, precis. Det är ju inte så jag jävla munter titel heller. Nej, det, det, det beror på vem man menar. Det, det, det kan ju vara den Kafka, det vet jag inte. Ja. <laughs> Men jag, jag fattar inte vad, vad han ska ner och göra i sina grottor där i så fall. Ja, det, det, det kanske det, det är kanske... en stor metafor. För ja, precis. Man ljuden. gräver sig ner neråt. Ja. Det. Ja. Mm. det låter ju lite grann som en kombination mellan Rick Dangerous och uh, vad var det mer jag tänkte på? Uh, Ghost and Goblins eller någonting sånt där. Var det den ja. typen av gameplay som alltså han de kläckte? Ja, det, var, det, var det var mer att, att... Ja, precis. Man, man drog iväg den här piskan och rakt fram som ett streck bara, och sen hängde den så fast ja det. Ja, alltså, det, det var inget bra spel på det sättet. Nej. Det var bugget och trasigt. Det, det, det bidrar ju också till den här känslan att det är, liksom, det, det är något fel med det här spelet. Det finns något obehagligt där, mm, känner jag. Och, ja, det, men det, det finns ju andra exempel som bride of Frankenstein oh. ja och det, det var verkligen obehagligt alltså man, man skulle ju återuppleva Frankenstein som man var tvungen att hitta hans kroppsdel Nej, liksom, det så, Ja. det ja, alltså är det var hjärta och hjärna och sådär så, där och, så att det, det, det, det kunde vara så att man man kommer ner i en och fångas så skulle man hacka ner en snubbe som satt fast i det så tog man hans hjärna liksom. Nej. Och, så, och det, det värsta var att det var så jävla, jag vet inte, så, så ryckigt på något sätt. Så när man gick runt i det där slottet så kom det några jävla spök eller skelett och dansa fram. Och så väldigt skakigt och jag fick panik. Och så, och så ser man ett hjärta slå i botten som är liksom hälsomätande. Ja. Och så det snabbare och snabbare. Så. Oj! Ja, så det var riktigt tråkigt. Ja. Så det, det, det, det är väl, väl sådana spel som jag känner liksom... Det, det är de jag tänker tillbaka på mm. kan man säga när jag tänker på C64. Det, det finns såklart lite gladare, trevliga spel som här Kickstart 2 när man åkte motorcykel mm. och man såg det från sidan och byggde egna banor. Det var jättekul. Och så, ja, just det. det där man var, visst var det, det när man var tvungen att hålla en viss hastighet på olika typer <laughs> av underlag på uh, uh, eh, tid eller eller minstid. Oh, men det här ja, känns lite bekant. Man, man, man, man kan se det som ett, som ett uh, excite bite exit bike, eller exit bike, vad folk brukar kalla det. Ja, eller dåtidens eh. trial's hård, lite grann där, eh. Ja, precis. Man, man byggde egna barn, och, och så när man flög av motorcykeln så, så voltade karaktären säger, fläckång. Mm. Det här var inte riktigt hatobjekt för mig. Den där... ja, jag, jag tyckte det var skit. Alltså, det var jättekul om man lyckades. Det var, ju sån där, mm. det var ju en utmaning, och när man lyckades så blev man ju överlycklig. Men antalet stick som jag slungade över rummet innan det hände, det var ju. Ah. Ja, det låter det, det som att du har haft väldigt välja problem och, och tygla ditt humör Ja, alltså det är, nu för tiden är det lite bättre med den... Gamer Rage är inte ett nytt fenomen. Nej, nej, nej precis. precis. Det, var, det var på den tiden jag lärde mig och idag så, så är det lite bättre det lite till mina, med mina prylar. Men äm, ja, kickstart, just det. Ja, nej, men det minns jag. Mm. Mm. Jag vill minnas att visst byggde man banorna med så här klossar mer eller mindre av... Ja, eller det var, det var lite lite så ja, ja, precis, där och små gropar och jag träd var det kanske inte men det var liksom kullar och så hoppar man mm. över när vatten och vad det var. Just det, just det. Precis. Så det var så jag, jag har lite så starkt minne av att jag eh, jag och min lillebror han är fyra och yngre mig. Eh, mm. vi brukade göra bandor åt varandra. Ja, ah, kul. Bandor varandra på dem. Nej, gud vad bra. Det var jättefint. Eh, Apropos det spel som man kunde samarbeta i, de var ju ganska sällsynta, men det fanns ju ett annat. Det var en sak som jag inte kan säga när vi snackade om Whizball tidigare. Det var ju så att där kunde ju en, en kompis jacka in en joystick och styra den här lilla minikulan som man fick senare i spel. Man fick ju en typ companion eller vad man skulle kalla det för. <laughs> och, och den kunde en polare styra, så du sköt och polaren samlade upp färgen. Så Det var liksom stäldigt finäss den tiden. Mm. Det låter lite som Super Mario Galaxy en, en spelare och en andra samlar och ah, alltså, Så ja. det är ju ingenting nytt under solen vet Allting är <laughs> <laughs> All, allt allt ah, liksom, men är från, så. från C64. Ja alltså. vi hade bara en joystick så. Ah. <laughs> ja. Vi fick turas om. Ah. Men äh, den polära motsatsen då till äh, de här äh, lite obehagliga spelen fanns ju mycket som var också så där glättigt, precis som det var på andra. Uh, jag ska inte säga konsoler för att det kommer att ha sikt en dator, och inte en konsol. Men mm. um, jag tänker till exempel på den, ett jättehärligt spel som kom mot slutet av uh, 64:s livstid, uh, Mayhem in Monsterland, uh, som väl egentligen släpptes mest till om tror jag. Uh, så, fantastiskt, det är liksom lite såhär, japanskt och allting är uh, technical och ett lite monster och liksom sådär lite nästan lite, vad ska man säga, bubble Bobbel liknande monster mm. som hoppar omkring. Fantastiskt snyggt. Och sen har vi ju uh, The Mother of All Copies, uh, The Great Guiana Sisters. Mm. Uh. Ja, det. det har jag aldrig spelat faktiskt. Har du inte? Nej, ja, det är ju lite men jag sitter då så dåligt. <laughs> <laughs> nu kommer jag att bli hatad för no, det kanske, men... Nej, men för, för de som, som kanske har missat Great Giannis Sisters var en, en ohämmad plankning av eh, Super Mario. Eh, mm. Istället för Super Mario så hade man då eh, en liten tjej eh, som eh, hoppade omkring och istället för sköldpaddor som hon hoppade på så var det ugglar istället. Och så här. Men annars så var leveldesignen var precis identisk. Så mm. det, det var ju där så att till och med Nintendo blev arga och, och begärde in alla eh, kopior som fanns ute i affärerna för att det här var ju så här får man inte göra. Mm. Men det spreds ju som en löpeld ändå och blev en stor hit. Så pass stor mm. faktiskt att spelet bara för något år sedan släpptes på eh, iPhone och Android också tror jag. Och, och Nintendo DS, det jag. Jag tänkte säga ja, det. det för att jag har det ja. till DS. Du har det. Ja, just det. Du ser. du ser. Så då, då, visst var det så att de släppte även originalet i... Jag minns bara, jag spelade igenom den här... Den, de hade liksom hotat upp spelet lite grann. Mm. Men hängde det inte med originalet också? Man låste upp det DSM, eller hur var det? Mm. Gud, det var en bra fråga. Ja. Jag har mig veteligen bara den nya ja. upphottade. Ja, hur som helst. Eh, riktigt bra spel igen, superbra musik. Eh, ja, eh, men den är ju klassisk musik, Giana Sisters ja, äh, visst. låten liksom. Ja, visst. Har gjort så många remixes på under ja. åren. Ja. Nej, så så det fanns ju... Alltså variationen i det som jag tycker är så fruktansvärt häftigt med Commodore 64. Eh, det var ju liksom där som jag började på riktigt och sen så... Alltså, ni, kan, ni får också motsäga mig här om ni tycker olika, men, men jag har en känsla av att, att vi hade en fantastisk variation här på 80-talet som sen dog ut lite mera på 90-talet. Jag tycker att det, känd, det blev liksom lite stiltiga på... Då kom det bara AAA-titlar och det fanns inte så mycket som är med de här konstiga spelen som vi eh, alltså, trillade på, så att säga. Mm. Man eh, tappade ju lite den här grejen med att upptäcka saker själv och pröva sig fram. Mm. Mm. också väldigt mycket och ja. jag tror att vi har en otrolig rikedom som ändå har fått växa upp med. Ja, och jag känner den det, det är först nu på, på sen internet kom och framförallt de senaste åren in det har börjat slå igenom med mm. allvar så vi har hittat tillbaka till den här variationen. Med alla möjliga konstiga typer av spel, tänker liksom på Apropå igen sådana här spel som lockar fram obehag, lite grann så här The Path till exempel, eller Sleepy's Death och sådana här saker som... Mm. Vi har inte sett det på jättemånga år, sådana här konstiga små spel yes. Så det, det tycker jag är jätteroligt att vi har kommit genom full cirkel tillbaka här. Oh ja. Fast det, jag, jag, jag känner att de här, de här indie-spelen som görs idag, de kanske görs med... En, ja, en större medvetenhet eller vad man ska säga, ja. att de här utvecklarna vet liksom, att okay, det, det är det här vi siktar på och folk kommer reagera så, här. Ja, så. De, de, de här de här som satt ner i en källare på 80-tal och gjorde <laughs> någonting som liksom, inte hade någon aning om vad andra gjorde, ja. och de hade någon galen vision, jag, jag, jag, det, det kanske blir mer vad ska man säga, äkta än sånt där, att, ja. att, att de, de har ingen aning om vad de sysslar med liksom, bara slänger ut någonting precis, och, och det leder mig lite grann in på en sidofråga som jag har funderat lite grann runt, och det är det här med spel. Alltså, som vi har berättat här tidigare, så vi, vi köpte de här spelen kanske begagnade eller kopierade, eller <kör> vad vi nu gjorde. Så vi hade inte manualer, vi kanske inte ens kunde läsa på den tiden, och ändå så lyckades vi, ja, ibland i alla fall spela de här spelen. Men, tror ni att spelen var för svåra på den tiden, och att det i sin tur sinkat ner genomslagskräften för spel? Att det var liksom bara en, en, en högt motiverad grupp som spelade på den tiden och att det i sin tur ledde till att, att inte hela hela världen spelade. Ja, det tror jag, jag, jag tror det handlar mer om, om vilka, hur folk uppfattar spel på den tiden och marknadsföring och så vidare. Att, att det, de riktade väl sig till specifika målgrupper. Då, och det var inte lika utbrett heller. Då hade det väl inte näs slagit igenom på allvar. Nej, så. Jag känner, men visst alltså, spela på den tiden var ju ganska svår, svår, svår komma komma om man ska säga, mm. svår att hantera. men jag tror, det, det, var, det var ju spel till NES som också var det, nästan, och det slog igenom Ja, fast de, Eller, de det, har nej, men alltså, där har jag också för mig att, nu hade jag inte NES själv på den tiden, jag spelade bara hos kompisar och det som jag spelade mm. där var ju ganska specifikt, men säg då Super Mario, Ice Climber eh, och var varit mer som en av ja, och sånt där. Alltså det, det kändes mm. ändå ganska så pedagogiskt. Jo, men då ja, tog du också upp sant. några av de mest pedagogiska spelen som <laughs> <hittas. laughs> Okej, okay. ja det kanske fanns stolpskotten där också då. Det, det är de för, första Megaman då. Tyckte, tyckte jag var svårt. Ja, det kanske är bara jag som tycker det. Mm. Jag tyckte det var skitsvårt. Den där Gutsman, hans bana med den där plattformen som viker ner sig. Och, mm. ja. Så ja. Vad heter ja, det då? Oregon Trail, för det är till näst. Ja, ja, det kom nog till Näs också. Ja, det Alla kanske var till Amiga det. eller något från början. Ja, det, det gick ju typ det. inte. Och så vad hette det där flygplansspelet då? Var det Top Gun, Där det inte går Top att landa. Ja. Ja, alltså. ah! <laughs> alltså, det var otroligt många, otroligt svåra spel till Näs också. Men det var ah, ju okay. riktigt pedagogiska som slog jättestort. Ja, ah, okej. Okay, okay. mm. Ja, nej men om vi säger så här. Då, på, alltså på, på Commodore 64, det fanns ju knappt pedagogiska spel. Det var ju i så fall de här lite enklare pusselspelen som alltså Crackout eller något sånt där. Bomberman, mm. Äh, mm. Barbarians, Rampage. Mm. så arkad, enkla. Ja, Boulder Dash. Mm. Mm. Mm. Jo, Du för sig. Vad var jag tänkte på? Äh, jo, alltså Jag har fortfarande bara liksom... Äh, jag har naggat lite i kampen på min, min långa lista här med, med saker. Um, en sak som jag tycker är lite rolig, det är... Um, minns ni spelet Defender of the Crown? Ja, jag har aldrig spelat det, men jag, jag vet vad det är. Alltså. Du vet vad är. Det är ja. ju ett riddarspel. Uh, där man fick bland annat rida häst och göra sån här... Vad heter det på svenska? Jousting? När man, när man har sån här lång... Turnerspel. Turnerspel, just, just ja, det. Sorry. Uh, och det här, jag undrar om jag inte det här spelet skulle kunna skrivas in i spelhistorien som det första spelet där man får ligga. Ja mm, Jag tror nästan det, är. för det, det var så här att om man skötte sina kort rätt och, och vann turneringsspelen och allt det där så kunde man vinna processen i slutet och då, då var det en slutscen där. där man fick se deras silhuetter börja omsluta varandra, slingla in sig och kyssa varandra i ett fönster då, till ett slott så här. Och um, dot, dot, dot så hände det saker. Ja, det, det lät ju rätt smakfullt, men de, de där punkterna i slutet kanske, <laughs> a, a, a, antingen något annat. Då. Jag vill ju bara fråga, vad det här då före eller efter Sex Games kom ut? Sexgames är det inte till, vad är det för någonting? Det är alltså, föreställde typ Summer Games eller California Games, fast det är... No way! Kan man suttra fast i spelform, eller? Ja, men ja. Inte lika smakfullt <laughs> kanske. Och det här kommer ja. ju då till då 64. Good lord. Nej, det här faktiskt, det, jag har ingen uppfattning om det. <laughs> det, det här kommer, jag tror... Nu ska vi se, vad stod det? Kan det ha varit 85? Ja. Ja, det kan jag kan vara väl... Om man ska utgå ifrån grafiken så... Det kan ha varit senare faktiskt. Det var varit ganska snygg grafik sin tid. Mm. Ja, det, den, det, den här grafiken vara... var ju inte så överväldigande. Nej. <laughs> Ja, när, när, när vi snakkar om sådana där spel jag kommer på ett, ett, ett en, en myt eh, när, när jag var yngre så vi, vi hade ju polare som vi liksom lånade spel och, och, och så satt man och snackade lite om vilka spel som de hade spelat som fanns och, och så minns jag någon polare min brorsa som, som hade en hel del spel och han hade spelat mycket och så sa han att ah, men ja, det finns något spel där man när man går runt och har sex med, med djur och sen går man till kyrkogården och gräver upp lik och jag jag blev ett chockad så vad vad va, va, vad är det för någonting va, vad är det som men det, jag har jag, jag aldrig spelat det, jag, jag vet inte ens om det existerar, men det är något som sitter kvar fortfarande i tuben. Liksom. Ka, kan idag söker sånt du ibland efter det här spelet. Oh, I mean, oh. Ja, det vet jag väl inte om man gör direkt sådär. Fast man vill ju nästan veta om det finns på riktigt eller om det bara var någon skröna. Men minns du vad det heter? Eller? Nej, det, det är just det ah, okay. jag inte gör. Jag har ingen aning. Jag, jag vet inte om det finns. Okay. Alltså. Okay. Okay. Ja. Ja. Men det, att, det som fanns, det var ju, som var jävligt välspritt, det ska bli intressant att höra om, när jag har talat om det här, Samantha Fox poker Ja, jo, det känner jag ja, känner till <laughs> det. men jag har inte spelat. Ja, jag, alltså, nej, alltså, nu, nu menar inte jag att jag har spelat väldigt mycket, men jag har hört talas om det. det ja. Eller vänta, var, var det det spel som hade bra musik? det kanske var det Hollywood mm, strip poker Det var nog eller? Hollywood Strip poker. Uh, Ja, just det. Ja, alltså jag, igen, jag blir fascinerad. Var 17, jag tror att min brorsa smugglade in det här i min spelsamling För helt plötsligt bara fanns det där. Eller så var det med i någon sån här låda som jag köpte med massa spel. Men, men jag, jag är ganska fascinerad av... av för då måste jag ha köpt de här spelen ifrån en helt vanlig affär eller någonting. Ehm, mm. Och i och för sig då, Samantha Fox och Street Poker. Om, nu så var ju inte jag särskilt bra på poker på den eh, tiden. Så jag tror inte jag kom någon back, men alltså jag har för mig att det var väl så att i slutändan om man vann så stod hon där med tuttarna bara liksom. Men det, det var ju inte det enda, det fanns ju flera sådana här stripbåkerspel och det fanns andra sådana här som jag nämnde tidigare, demoscenen för Commodore 64, 64 var enorm och det spriddes ju diverse snusk den vägen också. Mm. Med stora penisar och allt med sånt där. De som har som satt där och pixlade ihop detta. Att de orkade. Men ja. om det. Ja. Men oh, fan, vi måste nämna också alltså, igen. Alltså, det finns så många härliga kategorier med spel. Man kan ju omöjligtvis nämna dem alla. Men en av mina favoritkategorier var ju de här sidoskrullade shooterserna. Även mm. den här um, när man hade vad ska man säga, en toppvis, som i 1942 till exempel, med flygplan man skjuter. Um, mm. Har vi, med, vi har ju alla de här karatespelen. Ja, oh, Gud. Jag spelade ju, det var ju något sånt där karatespel jag spelade, så inåt helvete mycket. Vad 17 kan det ha hetat? International Karate kanske, eller g karate Eller g Kung-fu kanske. Nej, det var nog international karate. Mm, det var ju välspritt och, och oh. igen häft, häftig grafik för sin mm. tid. Med så här, saker som hände i bakgrunden, att det var det spelet där du hoppade delfiner i bakgrunden och små maskar som skratt vid här små detaljer. Uh, förutom att det var ett jäkligt kul spel, att mot varandra och så där. Mm, oh ja. uh, måste du slänga in Last Ninja också. Så klart! Ja, ja nice. uh, Last Ninja, Last Ninja 2. Bruce Lee måste vi nämna. Ganska så primitivt spel för sin tid, men häftig level design. Mm. Kommer ni ihåg det? Han har ni spelat igen, Bruce Lee. Nej, jag tror Nej. inte att jag. Spelar. Man blev jagad av någon ninja typ liknande figur och en stor fet grön zoom eh, genom en, en serie av banor som ja, det var utmanande, ganska så tajt kontroll för sin tid och sådär sådär spel som många brukar nämna som en, en klassiker grön säger du? Alltså, ja, för grön! Att det, för att när jag växte upp så hade vi bara en sån här skärm som visade gult och brunt vi hade Yay, inga vad säger du? Uh -huh. Eller, vi, i, ibland fick vi koppla in på tvn om, om vi var snälla, då fick vi färg ja. <laughs> Vad tråkigt. Oh, shit, alltså. <laughs> Men Jag, jag, jag minns ett, ett spel som heter Fist eller Fist 2 det var rätt ja, häftigt det, det var också så slagsmål det, var, det, var, det var, var lite med äventyr att man fick gå runt och utforska och ah. jag kommer ihåg att jag kom ner till någon rum där det var en massa gift och sen dog det var så gift i luft ah. ja, så det var speciellt Yes Gunny, vad säger ni om att vi ska avrunda lite grann spelsnacket här och ta ytterligare en musikpaus innan vi går vidare på saker som nytteprogram och tillbehör och sånt? Det låter toppen det. Ja, men vad bra. Då tar vi och passar ja. lite. Yes. är och i det här segmentet så ska vi prata lite grann om att vi skulle börja prata om nyttoprogram som fanns till kronosens eh, Den var ju begåvad faktiskt med mycket bra programvara för alla möjliga olika syften och då tänker jag framförallt på obehandling och även spelutvecklingsprogram och ritprogram och såna här saker. Är det någonting som ni är bevandrade på? Nej, faktiskt ingenting den där gjorde var att spela. Alltså. <laughs> jag förstod nog inte ens att det fanns några nytt program till det där när jag var liten. Jag hade ju manualen med till till Commodore en dag, ja. Och... Det var i princip det som fanns på själva Commodore var det som jag använde. Just det. det vill säga, jag tyckte att det var roligt att sitta och skriva saker så att det syntes på skärmen ja, helt enkelt. Ja, just det. Tio print samlar <laughs> 20 go to 10 ram Ja, precis. Exakt. Det var ju magiskt. Jag satt jag ofta och ritade. Liksom aski. Ja! Nej men gud. Så kunde man, ju, man kunde ju måla, eller ja, måla. Säga. Ja. Man kunde ju rita med helt färgade, helt färgade pixlarblock. Ja. Så jag gjorde ju ofta så här små svenska landskap med en röd stuga med vita knutar. Nej. <laughs> Men gud vad bra. Och den blåa himlen den jag hade, den var ju redan på plats. Ja, just det, just det. <laughs> ja, nej, jag tror jag gjorde det där ofta med att jag jag bytte Sverige eller temat eller vad man nu ska säga på hela desktopen. Så att den blev en annan färg, den här tråkiga blåa Och sen så brukar det göra den här klassiken då med att skriva Sofia över hela skärmen Och mm. äh, använde man, om det var semikolon efter det eller vad det var så blev det liksom, täckte det hela skärmen och liksom blev lite snett eller man ska säga och så där. Det fanns lite olika varianter på den här superenkla Precis. Grejer. Och det det, vill liksom jag ha, det skulle jag ha på som en slags skärmsläckare. Sådär. Det var ju bara det att man var tvungen att programmera skärmsläckaren <laughs> <gång. laughs> Kanske inte helt bra. Nej, nej precis särskilt inte eftersom äh, föräldrarna fram och Borsan var fram och pilla på det där hela tiden. Men äh, mm. äh, okej. Okay. Då ska vi inte gå in så jättedjup på, på nytt och grejem Jag skulle bara nämna egentligen det här det var ju, som sagt demoscenen äh, som jag har nämnt flera gånger här på, på Commodore 64, den levde och frodades väldigt mycket tack vare all den här spelutvecklingsprogramvaran som fanns. Till exempel Gary Kitchens Game Maker som var ett program som det kom med massa floppydiskar med färdigritade små sprites heter de ju, de här små figurerna som är monster och figurer och så sådär. Mm. Du kunde köpa till exempel gamemaker sci-fi eh, Sprites och liksom så här, Allt möjligt som är färdigt Och sen så ja, för du in det här i ett program och, och med väldigt enkla medel Eller ja, för den tiden Skulle vi ju säga, eh, enkla medel Så kunde du få ihop din egen lilla då, Så kallade demo, eller spel till och med då, Som eh, man kunde imponera På polarna med Så att eh, det, här, det här var stora grejer För att om man skulle sitta och knacka kod då I basic så var det ju Oj, liksom med det här jobbiga, knubbiga tangentbordet och sådär. Det var ju inte ett litet jobb att sitta och få fram någonting vettigt av det. Och hjälpen som fanns, i alla fall i början, var ju inte särskilt lysande. Det kom ju senare en jättemassa bra böcker om basic och sådär. Men ja, i början när man inte hade så mycket att gå på, då, då, då var man ganska så lost på det hela. Men då kan vi gå vidare till en annan lite sidospår som jag tycker är himla roligt och Det är just det här med att i och med att man i många spel och så där kom ju på band Det fanns ju floppy också, och så där, men i, i mm. särskilt i början av livscykeln så var floppy så himla dyra så var det ingen som hade råd med det Utan man köpte ju spel på band och då tog, kunde det ju ta flera minuter, en kvart tio minuter kanske att ladda ett spel ibland men det var magiska. <laughs> ja, alltså... Det var psykedeliska. Ja, det var ju lite olika det där. De psykedeliska, det var ju de här skärmarna med horisontella streck i massa psykedeliska färger. Precis. Då. Det var ju en variant. Med något konstigt som låter som modemuppkopplingstong ljud ibland i bakgrunden. Och så där. Det är ganska mm. så distriherande. Jag är ganska övertygad om att detta har lämnat någon form av järnskal. Jag har suttit alldeles för nära. <skratt> skulle till inte förvåna mig. Ja, alltså utlöste sådana här be anfall hos stolarna. Ja, visst. visst. Ja. Alltså, det, det, ja, jag vet inte hur de kom på att det skulle se ut och låta på det där sättet. Men det kom ju variationer på det här. Eh, som var himla roliga. Jag skulle inte gå så långt och säga att säga att jag längtar tillbaka till den här tiden. Men ibland så kunde man uppleva en sån här magisk sak som att under laddningsrutinen. Så helt plötsligt så blev man överraskad med ett litet eh, minispel. Hade ni något spel som hade det här eh, till exempel en väldigt känd sån här eh, laddningsrutin. Hette Invade a Load. Och det var en Space Invaders klon. Som man fick spela. Den laddades upp på en minut, och man fick spela en Space Invaders medan man väntade på att det riktiga spelet skulle laddas. Det lät ju väldigt lyxigt och fint. Visste du det? det? Alltså jag, jag hade inget spel som hade något sånt. Jag hade vissa Nej, spel bra. som det kunde komma liksom en skärm en bild bara för att bryta av lite, grann i det här psykadisen. Just, det. Just det. Men, men inga spel. Nej, det här var, lyx. var lyxigt. Det var det verkligen. Och dessutom så. Just den här, Invade Load, så var det Ron Hubbard som hade gjort en fruktansvärt bra låt, One Man and His Droid, som spelade. Den var så himla bra så att jag till och med ibland stängde av bandet för att få spela vidare och lyssna på den här låten. Så bra var det, men det ja, tillhörde ju undantagen där med just att man fick ett litet minispel inom det riktiga spelet, det var ju riktigt lyx alltså. Men som du nämnde, Sanna, så var det ju ibland såna här laddningsskärmar med, med stora fina bilder på liksom, ja, Som skulle introducera spelet och sådär Och jag, jag minns, alltså, det kanske ni också drömde om, tiden när resten av spelet skulle vara lika fantastiska som grafiken i laddningsskärmarna så ni också det är på det. Som det har varit på senare tid när man har förväntat sig att spelen ska vara lika fantastiska som deras trailers. Ja, eller, mm. ja, precis, alltså, nu är vi ju typ där. Ja, och, och nu har vi ju gått förbi hur, hur snygg grafiken var i de här laddningsskärnorna man har kommit åt 64-ans Så det är, ju, det är ju rätt häftigt att ha varit med liksom, i den banan. Så där. Ja, jag, jag minns en massa Och sen, sen minns jag att jag satt och lyssnade på hur den här Bandsspelaren gnisslade så behagligt. Och så, så kunde man stoppa en skruvmejsel och vrida i och hål. Jag, för den. Jaha. Ja, jag vet inte vad det var. Det kanske var det som var fel med min bandare. Jag, jag hade mm. alltid ständiga problem med min bandare. Jag använde eh, bandaren från min Vick20 faktiskt oftare. För att mm. den här som kommer 64, den funkar liksom aldrig riktigt som jag ville. Det misslyckades laddningarna hela tiden. Mm. Så till slut så fick jag komma på att om jag la en ihopvikt papperslapp under bandet som bostade upp det lite, då gick det lite bättre sådär, mm. och ladda det. Men ja, det kanske var något sånt där om man kanske skulle ha stoppat in en skruvmejsel och justerat någonting. Ja, det var något litet hål till höger tror jag, om själva luckan och sånt där som oh, skulle oh, Men det här minns jag, jag vet att min pappa visade mig det där, mm. att man kunde fixa. Mm. Sen vet jag att vi hade ett tvättband också som man stoppar ju rengjord. Ja, men shit! Just det, med så här tejpen var istället för brun som den var brun och glansig så var den vit och luddig. Ja, det var nog det var borstar. Men det, nej, det kanske var det. Ja, det kanske fanns olika varianter. Ja, det kanske gjorde det. Ja. <laughs> ja, alltså, de här tillbehören eh, till det var ju långt ifrån alltid som det funkade som det skulle. Mm. Vad, vad hade ni för något tillbehör till er 64? Jag hade ju inte så mycket till tillbehör. Jag hade ju den där kassettbandaren och en joystick och det var allt. Var det, allt? Okay. det var allt. Jag vet, det är jättetragiskt. Jag hade ju vänner som hade så en äh, floppy... Äh, ja, som man kan stoppa floppy diskar i, men Den var den. väldigt dyr i början sen hade jag ju hört talas om folk som hade skrivare till och så. Oh, det hade jag, så småningom så hade jag det, det var coolt uh, kunde skriva ut såhär det fanns ju typ tre fonter på den tiden men en av dem hette Old English Old med så här Olde med E på slutet mm. och med den så kunde man skriva ut då på den här skrivaren jättehäftiga stora texter så här, över flera ark, om ni kommer ihåg så satte arken ihop Mm, och så var det såna här hål på sidan så det kunde matas fram ut och skriva det och Men som kunde man göra så här enorma bandroller yes. Så det gjorde jag till min äh, flickrumsdörr Så här, Sofias rum, rör ej eller något sånt där <laughs> Så det kunde man syssla med, roa sig med, med om man hade skrivare Christian då? Hade du något spännande till det här? Nej, jag hade ingen skrivare. Det blev inga banderoller för min del. Men vi hade två joysticks. De var inget bra. Det var ju för sig bra. Det var sådana här, jag minns inte vad de hette, de var gråa och svarta. Och så satt det knapp högst upp. Ja, det var inte en tack två. Nej, det var inte ens det, så det var något sämre. Ja, okej. Ja, alltså joystickarnas olika kvalitet var ju någonting som verkligen ställde till med bråk hemma. Eh, för man hade ju någon joystick som man visste var bra. Och sen så, mm. ja, den som kom först till datorn eller den som ägde den i mitt fall då. Eh, snodde åt sig den bra kontrollen och den som fick vara med, eh, den fick den dåliga kontrollen. Eh, och det där gjorde ju att man hade ett jättestort för, försprång för motståndaren. Jag kom precis på att det var inte under hela min C64-tid som vi bara hade en joystick, det var bara i början. Mm -hmm. För nu kommer jag ihåg den här minnesbilden av precis samma sak som du berättade som det, det gällde att vara först Alice, i den hela Alice. joysticken. Yes. Och sen så här, när man, när man hade kompisar över som inte kunde så mycket om datorer Så sa ah, jag men den här kontrollen är skitbra, jag låter dig ha den För den är bäst Och nu spelar vi det här Barbarian, det är skitkul <laughs> Precis, jag har inte spelat det förut, jag vet inte hur det går till Men nu kör vi så här bara, totalt mördade mot, motståndet Ja, ah, jäklar um, Så det var ingen av er som hade den här um, The Final Cartridge-tillbehöret uh, vad var det för något? Eh, jo, det var eh, The Final Cartridge 3 till och med heter Jag tror inte ens att det fanns någon ett eller två år, alltså det var ju, Inte som jag har hört talas om i alla fall Så jag vet inte om de var lite ironiska där med, med sitt eh, namngivande av det Men det var alltså ett, ett cartridge Som man kunde sätta in i expansionsplatsen på, på 64 Och med det så fick man eh, en slags kopia av det mer grafiska fönstergränssnittet Som Amigan hade sen Mm. Så att då kunde man med sin joystick styra runt i ett visuellt gränssnitt med fönster och hela middivitten. Och det fanns inbyggda saker som ordbehandlare och, och vad var det? alarmklocka och kalkylator och lite allt möjligt sånt där godis som låg inbäddat i den där. Men det bästa av allt, det var diverse sådana här funktioner som man kunde frysa spelet och ta, skriva ut en skärmdump eh, som Nej. till exempel, jo och, och, det är ju framtiden, jag vet, där. jag vet. Och det var så jävla bra. För jag hade till exempel ett, ett lite otippat favoritspel för mig: var ett spel som hette Football Manager. En serie som finns fortfarande idag. Och där, när jag hade spelat igenom och vunnit Championshipet i slutet och fick en stor pokal och hela så här. Jag kunde alltså skriva ut en, en bild på det och visa Polen. Och så här ser ni. Jag vann liksom. Det, det, det, var... Men det där var ju faktiskt ett problem på den tiden. Oh! Hur skulle man kunna bevisa att man, man, man hade ju inte mobilkamera som man kunde ta foto på eller något sånt där så här. Pixar it in Happen. Liksom. Jag, hade, jag hade möjlighet att, att kunna skriva ut. Det var, det var riktigt stort. alltså. Eh, en annan jävligt bra finess det var att man kunde frysa spelet igen eh, och Ladda över, om man hade ett spel på band till exempel så kunde man skapa en kopia väldigt, väldigt snabbt och smidigt med hjälp av det här tillbehöret. Och lägga över det på en diskett istället. Så det gjorde jag med vissa sådana här spel som strulade för mig med bandaren eller som bara var jävligt dryga och ladda. Så att, ja, såna det var sådana här grejer. Det var liksom nästan en helt ny dator som man fick med hjälp av det här tillbehöret. Så att uh, The Final Cartridge 3 om man är en sån här riktig retro så är ju det uh, tillbehör nummer ett, tycker jag i alla fall. Det, det måste man bara ha. Riktigt cool grej. Ja, det får man tänka på när man, när man skulle kopiera band, liksom kopiera spel så hade man så här dubbeldeck och så tänkte <laughs> man på Wreck och så körde vi sen. Va? Det var i, innan jag förstod att, att det var fel att göra. Så ska jag tillräckas. <laughs> oh, shit alltså. <laughs> ja, ehm uh... Vad hade jag mer? Ja, jag hade ju flott jag hade skrivare. Um, ja, alltså jag, jag höll ju på så himla länge, jag in totalt på Commodore 64 och köpte mina lådor med, med tillbehör och spel och så där i många år. Uh, fram till uh, början av 90-talet till och med kan jag ha hållit på med det här. Så mm. till slut i en låda så hängde det med, till och med med ett modem i en låda. Uh, vid det tillfället så fanns det redan då inte ens kvar några leverantörer av, av liksom som stödde det där men det var ändå så här oh, jag har ett modem till det där och jag hade också en så kallad light pen som man om man hade haft vilket jag inte hade men om man hade haft en, en riktig Commodore 64 monitor så kunde man rita direkt på skärmen med, med pennan. Riktigt futuristiskt där. Ja, verkligen. Mm. Uh, ja, alltså ett litet sidospår här. Jag måste bara fråga er om, om ni har någon koll på. Varför 17 var grejen med de här eh, bandfodralen i olika storlekar? Det kommer ju sådana här, vissa spel Just det, var vissa, dubbelstora. Ja, vissa kom ju vanliga små kassettfodral ja. och vissa kom ju i de här stora klumparna. Yes, What the, vad, var, vad var grejen? Skulle det bara verka extra tjusigt eller? Sannolikt. <laughs> ja, det, alltså, det, det var syns bättre. St ja, precis. Det var, det, det var så PC-spel fungerade förut, att det var stora kartongen för vissa och andra var mm. ganska små. Mm -hmm. Och li, lika med PlayStation 1, minns jag, att då var det också stor variation i början. Där. Så det, det, det var en marknadsföringsgrej, eller? Ja, de, de hade väl ingen standard så de, de var på liksom. Och det värsta kartongen ibland Det, ja. och, det, det kanske jag, syns bättre Nej alltså det, det, det är lite märkligt där Det känns som att i, i, Alldeles i början av eh, Commodorens liv Så var det Vilda Västen på, på omslagen För då, jag kommer ihåg, jag, mindre, jag köpte en låda En gång som var Världens sämsta köp jag någonsin har gjort. men eh, Det var en hel låda full med flygsimulatorer typ. Det var det, var det enda som fanns. Det lät väldigt spännande. Ah, ja, men det, var, det, var, det skulle ju kunna varit <laughs> intressant, men grejen var att det var spel, då som var utgivna precis i början, så där 82, 83 och de var så jävla dåliga. Eh, och dessutom då, eh, som liksom insult to injury, så, så de gick inte in i en hylla. För att spelomslagen var så jävla stora, det var som så här stora plastiga, vad heter det? Fodral till Betamax-band om ni minns. Alltså VOS storlek på, på, på dem. Jättemärkligt! Så de där ligger i en skämshöger någonstans. Jag har inte ens botat upp vissa av dem tror jag, för det var liksom bara hopplöst dåligt. Nej, så alltså, det, där, det där undrar jag. Liksom Hade man redan då sådana här saker för sig, att man, man skulle Få någonting att verka lite extra häftigt, lite special edition. Och då gav man ut det då med sådana här extra så låda till. Eller? eller vad? Ja, vad som än råkar fånga liksom köparens uppmärksamhet när det står där i hyllan måste mm. ju ha varit en bra grej. Mm. Kanske. Det leder ju faktiskt in mig på en fråga som jag glömde att ställa i förra segmentet. Hur valde ni ut era spel när ni shoppade? Jag kan ju säga att jag köpte ju aldrig ett spel. Jag fick ju med flera kassar med kassetter, som sagt. De flesta var omärkta, så att det var ju en ändlös resa i upptäckandetstecken. Oj, var spännande! Mm. Jaha. Men så du var aldrig ute i någon affär och så här vände och vred på nån band? Nej, och... äh, inte för C64. Nej. Det var först när vi skaffade NES som det var ah. att köpa spel. Okej. Okay. Ja, jag fick hem, alltså, det var, var som med när man fick hem liksom, något, något band från kanske kusinen eller från någon polare som var mm. kopierat. Ja, har vi en lång lista med 30 spel ska vi se vad det är för någonting. Men, men visst, det hände ju att man köpte ett spel då. då. Men alltså då gick man in på Bov eller vad fan det var för någonting. Mm. Kollade runt lite på hyllorna och bara, ja men här har vi fyra spel i ett, något måste ju vara bra. <laughs> men så, så var det oftast inte. Nej. Shit, alltså. Så man, man, man gick väl efter ja, att det, det kanske var någon cool samurai på baksidan som hoppar fram i mina plattformsspel och tänkte att ja, det kanske är bra, ja, så var det inte ja. det. Eller att det var snyggt omslag och lite så ah. häftig design och då, då, då blir man lurad som vi snackade om tidigare. Ja. att man, man, man föreställde sig att ja, men det kanske är så häftigt som det ser ut. Ja, ja. Nej, men precis. Alltså, det, det är ju ingen period i livet om man har gjort så många felköp känner jag som, som just då. Uh, Alltså man hade som sagt två stycken som skärmdumpar på baksidan i bästa fall. Och mm. ibland så brukade jag gå på studion som gav ut spelen. För då hade jag spelat något annat spel av samma. Och kände jag mm. att ah, de kanske ändå håller en viss kvalitet. och så Ja ah, det funkade där Men ibland så blev det jätte jätte fel. Och... Ah, det, var det, det, det, det var ändå så här, kände jag. för att Om jag inte minns fel och det kanske jag gör. Men jag, jag köpte så här fyra spel på ett band det kostar kanske 80 spänn. Och det är inte mycket alls egentligen. Så man, man, man kunde ändå ta sådana risker. Vad kände jag? Ja, precis. Det är ju lite intressant också. Prissättningen på spelen då jämfört med idag. Nu var ju spelen ofta kortare eh, mm. än vad de var idag. Men eh, som jag minns det. Jag hade ju inte mycket pengar att röra med, med då Förutom då efter mina sommarjobbssomrar. Eh, så att det var ju inte så att jag köpte en jättemassa spel. Inne på året sådär, men det mm. gick ändå att köpa en eller annan ibland Vad jag mm. minns. Så att, eh, jag vet inte, våra, våra spel idag då som man kan spela kanske sex timmar, ja ända upp till hundratals timmar naturligtvis Men för då sex, 700, 800 spänn, mm. det, det känns lite skillnad faktiskt mm men nu nu för tiden ser man ju så fruktansvärt överupplyst. Ja, man, man vet precis <laughs> vad, vad man får, alltså man, man ja. vet ju nästan vad, vad som kommer att hända i spelet liksom, ja, från början till slut. Ja, visst. Det, oh, det är det är Det fanns ju mm. speltidningar på den tiden också, men de var, ja. eh, jag minns att jag flera gånger så där önskade med prenumeration i julklapp fick allt <laughs> eh, För de, de var, de fanns liksom inte i de vanliga, ganska väl sorterade tidningsaffärerna ändå som jag hade runt omkring mig. De hade så här popptidningar från Tyskland och Frankrike men de hade inte någon datortidning av något slag. Så det, det gick liksom inte att gå ut och köpa en speltidning. Och där då, även om man lyckades få tag på ett nummer så var det ju väldigt sparsmakat med information också. Mm. Speljournalistiken på den tiden var ju... <laughs> um, ja, <laughs> där Det var väl först när typ Nintendo-magasinet började komma ut som det hände grejer. Mm, ja, det är möjligt. <laughs> Uh, right, um, Men då kanske vi ska hoppa över på, på den sista punkten som jag hade på vårt schema idag uh, Vilket är någonting som det, det går inte att ha ett Commodore 64-program Utan att viga i alla fall några minuter till att snacka om musiken det är ju någonting som har varit del av alla vår uppväxt Och för mig i alla fall så var det någonting som väckte ett musikintresse Och som, som sitter kvar än idag Jag lyssnar fortfarande och lyssnar på spelmusik från den här tiden Lyssnar på podcaster och inte annat om spelklasker, musik och så sådär Tycker det är jättetrevligt Har, har ni några speciella favoritlåtar? Från den här tiden som har fastnat i ert minne. Ja, för mig så är det ju en... Som jag tog upp tidigare också. Det här Frankie Goes to hollywood spelar Ja, just det. det så oskickligt mycket. Så Relax mm. i Chiptunes variant har ju satt Jag måste väldigt, slå väldigt upp väldigt den. den. Jag har aldrig hört den. Är, det. <laughs> den var jätte, jättebra. Ja. Den håller den idag. Ja, kan jag säga. All ja. Right. Annars så har ju hela, hela datorn satt... Den har satt ton till mitt hjärta får man väl ändå ja. säga. Just chipmusik har ju blivit en väldigt, väldigt stor del av det intresse jag har för musik. Ja, just det. Jag menar, man var ju den åldern då, när alla ens intressen verkligen började sig ordentligt. Mm. Ja, ja eh, chipet i det här fallet var ju det som hette SID-chippet. Mm. Eh, och det här eh, som jag pratat om tidigare, det hade ju en konstig förmåga att, att frammana ljud som... som eh, Alltså det gick rakt in hjärtat på något sätt. Alltså okej, okay, det är nostalgin lite grann avtydligt som, som har färgat min uppfattning om det här. Men faktum är att det idag lever på ett sätt som man kanske aldrig skulle ha föresprått på den tiden. Det lever fortfarande, det här SID-chippet. Och är jättepopulärt eh, bland folk som gör remixer av gamla låtar. Sådär. Och, eh, till exempel om vi ska bara nämna tre stycken stora kompositörer på den tiden. Ron Hubbard, Martin Galway och Ben Daglish är de som sticker ut i mitt minne som sådana här riktiga giganter som gjorde fantastisk musik. Christian, vad säger du? Det här är lite grann ditt område, känner jag. Ja, fast jag vet inte. Jag, jag kanske avviker lite, men just Nej. den här riktigt gamla Sidgship-musiken har jag inte har lyssnat så mycket på. Inte. Jag, jag, jag är lite så här, anti och tycker att det låter lite för, för gammalt just då. Ja, Vad ser du. Jo, men så är det. Vet du. det är, men alltså, så, så, det, det är så här att jag. Alltså, sj självklart så finns det ju låtar som är riktigt sköna att lyssna på. Eller som jag minns som är riktigt sköna, så att säga, mm. för min barn. Mm. Uh, men det, det, det är först när jag lyssnar på den här remix-sidan. Nu heter remix.quared.org. Ja, oh, min favorit. Ja, precis. Då, då, där, där är det folk som sitter och remixar och gör liksom nytolkningar ja. av de här gamla C64-talarna. Och det är så bra. Är först... är så bra. Mm. De har varit och igång det... sen... Hur, hur länge är det nu, Christian? Ja, 90-talet någon gång. Ja. Och det, det, det, det jag menar, är att det, det är först där jag, jag känner att låten liksom kommer till, till sin fulla rätt i, i, i mina öron. Då. Okay. Att det är liksom då alla nyanser kommer fram och det, det visar verkligen hur otroligt starka melodier och liksom strukturer det finns i musiken. Mm, ja, det är det jag menar också, att, att, att det är grundlåtarna där. Sen mm. så, så kan man ju lägga till en massa lullull så blir det ju, det är ju inte sämre för det. Men rund, lo, grundlåtarna i sig tycker jag duger väldigt, väldigt långt. De, de är fantastiska och trallvänliga och, och kvaliteten alltså på den, ska man säga, mödan som lades ner på de här vissa skitspel alltså är ju är faktiskt är ganska ja, det, så det, fantastiskt. Ja, det, det är rätt häftigt att, att vissa spel, så Hollywood strip poke eller vad fan det var de värsta så grymma låten innan. <laughs> ja, och, fast, ja, det var det, ju inte så kanske... mycket annat med det spel som var så intressant, i alla fall inte för mig. Det... Nej, men, det, men jag tyckte det var lite konstigt på det sättet. Ja, jo, men det är sant. Eh, och men sen, alltså, nu, nu kanske jag blir ännu mer av en hater, eller vad man ska säga. Men, eh, det, alltså de de, de spel som jag minns ljudmässigt, det är också de som inte har så mycket musik. Utan att det är mer ljudeffekter och liksom stämningsljud. Mm, så. Mm. Eh, för att det, det låter ju märkligt att man kan få till det med en C64, men jag tyckte ändå att de här... Väldigt unika, skräpiga, rasliga ljuden. Att de gav en väldigt speciell atmosfär mm. på det sättet. Och det, det, det var ju också så att det, det fanns inte så mycket minnesutrymme eller vad det handlade om. så att i, i, Ibland så var du tvungen att välja alltså musik. Eller, eller ljud. ljud, ja, just det. just, ja. just det. Okay. Och sen, sen, sen, sen fanns det till, till och med vissa spel som körde musik, och sen när det kom ljudeffekt så avbröts musiken, och sen kom det tillbaka. Ja, liksom. just det. Så var det var vackert. Ja. Men, men alltså det, det funkade ändå som någon slags symbios, det här. Alltså det, det frammanade en stämning. Stämning är verkligen nyckelordet i det här. Det la en stämning och, och, och gav en dimension till spelen som de annars inte skulle haft enbart med den här ibland då, väldigt simpla grafiken. Absolut. Så att, ja, jag tycker det är fantastiskt. Om man, om man tittar på de mina tre stora giganter här. Habbar till exempel, han gjorde... Väldigt sån här, alltså igen i, i remix-sammanhang så har de här låtarna nästan blivit utslitna Men han, han gjorde eh, Commando, Spelband, Delta, Last V8 till exempel eh, Martin Galway, det var han som låg bakom Rambo First Blood, Part 2 väldigt, väldigt viktigt av det, just den biten eh, Comic Bakery, Ocean Loader, Whistball eh, Ben Daglish, han gjorde Last Ninja, Crackout, Alvidesen, Monty och såna Alltså, de här låtarna har ju remixats hundratals gånger vid det här laget, alltså, Och, och mm. hela tiden så tycker jag att de här remixartisterna lyckas mana fram någonting nytt och nya vinklar på det. Det är faktiskt himla roligt. Tycker jag. Fast jag, fast jag, jag känner också, när man hänger inne på den här remix.quad.org då, återigen, så, yeah. så, så dyker det ibland upp liksom låtar som man aldrig har hört tidigare, men som, som, som man tänker bara, shit, den här låten var riktigt bra, mm. alltså. Att det, det finns så många låtar, det, det, det finns liksom låtar som folk har gjort med, med det här chipet också. Ja, ah, nya låtar, precis. Det är ju jätteroligt. Ja. Och, och lika, det, det finns från en massa demos och liknande som folk sitter och mixar också. Exakt. Det finns en massor. en massa. Ja, alltså. visst. Och det är liksom de, de här låtarna som har blivit riktigt populära. De här tre kompositörerna, det är ju de som är välkända och de har ju då använts till leda. Men mm. i och med att det kom så mycket titlar och kom så mycket demo så finns det ju ett enormt rikt bibliotek att ta ifrån och de har ju bara skrapat byta mm. det, det har jag tänkt på flera gånger att det finns massa bra låtar som man borde tipsa de här remixarna om faktiskt som de kanske har inte upptäckt helt enkelt ja. det, det är just det, jag, jag, jag funderar lite på det det finns en remixare som heter Mordi på den här ja. remix.qued.org yes. nu har jag sagt det hundra gånger ja. jag, men jag tycker han är så grym alltså och, han lyfter fram den här melankolin och liksom, det är så vackert på något sätt. Ja. Och då, då, då tänkte jag så att fan, den, den här killen borde kanske göra musik till mass Effect eller något. Ja men du, du har en poäng faktiskt. Det är, ja. Ja, um, jag hade med i, i mitt första avsnitt som jag var med i av Gone Gaming, då insisterade jag på att vi skulle ha med just en remix av Mordi som heter Lily mm. is God. Ja, uh, den är, ja, det är så, Den ger mig mm. gåshud alltså det mm. är så himla bra och som du säger eh, nu börjar det bli sent på kvällen här men alltså, det, det är en sällsam stämning och, och mm. eh, han har förmåga i att, att omvandla såna här eh, små blipblöp till någonting som har mycket mera djup mm. Kan vi länka till lite grejer han har gjort? Det göra? måste vi absolut göra. Måste vi ja. göra? För jag har ju inte hört om det, så nu blir jag väldigt... Ja, det kan Youtube också. Sök på, på morde på Youtube. och mm. Börja till exempel med Liljedal is God eller någonting så, så hamnar ni rätt. Det är mm. fantastiska grejer. Och, mm. Ja... Ja, ja, jo, men jag, jag tänkte på, på en sak som har lite med musiken ju ändå. Mm. Hur, hur den här liksom, musiken har, har etablerat sig och, och faktiskt blivit en del av, av, av ja, samhället måska, eller, eller kulturen. Liksom. Mm. Och det, det kanske har även med näsmusiken, jag, jag vet inte om det, vart gränsen går det, men jag såg en reklam på tv som Coop hade gjort... Och, och, och så stod det så här tillbaka till rötterna att, att det var liksom gamla Sverige att, att de hade den, den stilen och så, och så körde de så här sid-chip-musik. Ja. Jag, jag tänkte, fan, har, har det gått så långt så att liksom, även Coop ah, förknippar gam, det gamla med C64, det är grymt. Ah. Mm. Ja. Ah, ja, jag kommer ihåg det där när jag först upptäckte eh, Qued, igen pluggar vi för dem Qued, Qued. Um, mm. De, alltså det, de började någon gång på 90-talet, och på den tiden så var det ju ganska så. Det var inte så många som lyssnade på sånt där. då. Trots att jag hade jättenördiga kompisar så kan jag inte minnas att de direkt lyssnade på spelmusik och inte remixer och sådär. Mm. Så det, det, det är roligt, alltså, så länge det inte blir för populärt. Jag är lite så här löjligt, ja, men jag vill gärna ha lite så här unik spelsmak men, eller så säga smak. Det är roligt att, att sånt här har fått ett genomslag och allt fler liksom upptäckt eh, det här fantastiska. Mm. För det är det verkligen. Eh, har ni någonting mer att tillägga? Annars hade jag tänkt att börja avrunda för kvällen här. Ja, Klockan är som du sagt rätt så mycket Ja, det är Kristians fel, vi sitter, och, vi sitter och spelar in här vid klockan 12 tolv ja, ja, ja. Så ärligt talat så är det ju faktiskt mitt fel eftersom jag inte kunde spela in i Ja, just det. just det, förlåt mig, så, förlåt mig Det är Sannas fel, ja, eller din pojkvän var det väl snarare, det var pojkvännen spel, han har snott i headset Ja, precis Äckla människa Ja. Jag tycker det var varit jättetrevligt Inte alla gånger jag får prata om C64 <laughs> Nej, ja, men jätteroligt att du ville vara med också ja. Att jag lyckades skrämla fram lite folk som kan ett och annat om 64 Det var ju roligt Precis. Mm. Mm. Ja, det, det, det, det är trist att det är så svårt att få tag på sådana Vad är det, det som har hänt? Ah, nej, jag vet inte De har försvunnit in i så här småbarnsfamiljelivet tror jag mycket. Ja, det, det måste du vara På något sätt så de är väl inte lika aktiva inom våra Twitter-kretsar och sånt där. Det är väl det som... Det är där skon klämmer, känner jag. Ja, sen finns det ju sådana här som kör Atari, du vet. Sådana här märkliga Ja, jag vet inte vad det är för problem med de ja, kunna ja. egentligen. Ja. För att inte att snacka om... Alltså, nämner man Amie på Twitter då kommer ju alla de här jäkla 25-åringarna. Oh, Amie, that's the shit! Ja, mm, Tyst. Det, nej, sånt befattar vi oss inte med. Eh, hur som helst, jätteroligt hörni eh, Det har varit ett nöje att spela in med er två Jag hoppas att lyssnarna också har fått ut ett och av det här mm. Så jag säger tack och hej för denna gång Ska vi dra kan... våran Twitter? <laughs> det kan vi göra Här kommer det fram, alltså mannen som vill göra reklam för sig själv Vad var det <laughs> för en Twitter-alias Så hade Christian? Vad kan det ha varit? Jag tror det var twitter.com slash där håller jag till. Just jag kan det. läsa vad jag skriver. Ja, eller lyssna Ljud? på honom i Cocktailparty-effekten. Ja, cocktailparty Det ja. finns på iTunes, fast inte under spelkategorin. Det finns under mat och konst, tror jag. <laughs> ja, nej men varför inte? <laughs> Drinkar, på. ja just det. Just det. Okay. Och Sanna, var hittar vi dig? Mig hittar man ju naturligtvis på twitter.com slash Yes. Eller på layers.se. Ja. Och mig hittar man på Twitter som pixelviking. Och jag har eh, en liten blogg som heter pixelviking.se. Mm. Så adjöss till nästa gång. Ja. Hej på er! Hej Hej Hej hej!